Ja hej, ska jag välkomna till Podcast Select eh, Vårt första avsnitt I vår podcastserie eh, I detta avsnittet tänker vi ta hand om Vilka spel som har varit bäst Än så länge i år eh, Blumstrand eh, tar en rapportering från eh, EA Sports UFC eh, Vi diskuterar våra förväntningar Inför E3 Och eh, sen tillsammans med Ljusop Nordic Har vi en utlåtning eh, av, eh, av en samlarfigur eh, Mer av den Samlarfiguren finns på vår hemsida Ja, så att eh, vår första del här då, som sagt, vi har inte bestämt ännu hur ofta podcasten kommer att sändas, men eh, vi kommer att återkomma efter den här podcasten första gången efter E3, helt enkelt. Så det är en pre-E3 och lite vad som hänt med konsolen från release då, PlayStation 4 fram till idag. Eh, så om vi ska int introducera oss här lite kort. Eh, Marx Bromstrand eh, skribent här på Playselect 4 sedan eh, två månader tillbaka ungefär nu. Uh, Spelar väldigt mycket action, adventure-spel, third-person shooters uh, FPS-spel och så vidare uh, Mitt namn är då Marcus, uh, chefredaktör på PlaySelect. Grundade även sidan i juni förra året uh, Väldigt stor uh, älskar av uh, JRPGs, third-person action-spel Och uh, strategi oh. Precis Så att uh, vi kan ju börja med vårt uh vårt segment där vi pratade lite om vad vi har spelat eh, Senaste månaden då eh, Som sagt, vi får ta en månad bak nu Men generellt sett kommer det då dyka upp då Varje avsnitt vad vi har spelat, vad vi har för tankar om spel På senaste tiden eh, Ja, så Max du kan ju börja Ja, senaste tiden så Om vi går, tar det kronologiskt ordning så eh, Final Fantasy Arena eh, Reborn eh, MMO:et Som de släppt, eh, först släppte ut eh, För 2-3 år sedan Och sen fick de plocka ner det och göra om det det känns verkligen som att de lägger ner mycket energi på den nya versionen. Det är lite små problem med spelet. Men allt som allt så är det väldigt trevligt MMO. Vi har en recension uppe på sajten om ni vill veta mer om det. Därefter så Child of Light. Ubisoft. stilistiska JRPG-snedsträck... Ja, äventyrspel. Ja, äventyrspel men det är sivskållande. Och det är väldigt uh, art-style. Uh, uh, Riktat så alltså, ut som oljemålningar. Uh, mycket trevligt i RPG. Uh, helt klart det är ett av de bästa digitala spelen så länge i år. Ja. Um, och sen då Bone by Flame nu senast. Uh, ett action-RPG, person. Väldigt stor influenser från Kingdoms of Amalur. Um, Tyvärr så vill spelet alldeles för mycket Det vill både vara Dark Souls Och eh, Vara Dragon Age samtidigt eh, Tyvärr så Klarar de inte av någonting av det Och det faller lite platt Det enda positiva där var att artstilen Påminner väldigt mycket om Borderlands eh, Alla omgivningar är uppritade På samma sätt eh, Det är väl det enda positiva Men det var 5-6 timmar Helt okej okay spel Men eh, det är ju ett rebackspel tyvärr ja Så förväntar jag inte att eh, få något eh, 15-16 timmars RPG för 600 kronor tyvärr. Ja men det är ett spel jag kan känna själv att jag kan vara intresserad av att plocka upp. För jag, jag gillar ändå action RPG-spel. Det jag har svårt när det kommer till RPG-spel är när de <coughs> blir 20-40 timmar långa. Då, då krävs det mycket för att jag ska sätta mig och spela dem faktiskt. Så att, eh, att plocka upp det för någon hundring eller så i framtiden känns ändå rimligt. Uh, Child of Light har jag inte spelat Men uh, det, det ska ju plockas upp För det ser, jag älskar Rayman Och det är ju samma Ubi-artwork Som de kallar motorn uh, Så de bygger allting i bilder uh, Så att uh, det, det ska spelas så att, uh, men, men det är ju alla spelare som har spelat den här månaden Korrekt Det det vi har gjort i maj månad ja uh. Uh, Sen har det blivit alltså, De här små spelen som man fått via PS Plus Som man har testat lite här och där Men inget större Nej uh. Ja, och, och, vi ju, och vi har ju faktiskt en recession på alla tre, va? På sidan. Uh, ja, det stämmer. Ja, ah, bra. Men då kan jag, om man vill veta mer om oss så kan man gå och läsa dem på playselect.se. Uh, jag själv började ju faktiskt få Playselect med min recession av Trials Fusion. Och det är ungefär precis en månad idag. Och, uh, jag har ju spelat de tidigare spelen. Uh, eller inte det första, utan Trials uh, Evolution till 3.6 rätt mycket. Och min största besvik så var att man har plockat bort en del spellägen fyra playerläget Och eh, sen var jag ingen stor fan av, eh, av den grafiska stilen, musiken och så vidare Även om den förra var rätt nischad också Så att, eh, som sagt, det finns en recension på hemsidan om vi läser den och, eh, Men eh, 7 av 10 gav jag det Ett, ett bra spel men eh, en besvikelse för ett fan om tidigare Och jag vet många små med många som inte ens köpte spelet bara för att du inte kunde spela fyra stycken som tidigare vilket eh, Du kan spela lokalt men... Eh, det är inte en Nintendo-plattform, det är 2010 och senare så att det känns lite bittert helt enkelt. Sedan så eh, spelat fortsatt spela FIFA 14 spelat alldeles för mycket FIFA 14 egentligen. E, pff, klockan jag säkert in på typ 3 400 timmar det laget eftersom jag typ bara spelade sedan releasen. Men jag har faktiskt inte rört till det snart på det 10 dagar och det känns väldigt skönt. Eh, känner att jag på ett väldigt sug inför nästa release även med NoL 15 och sånt så att... Uh, testade FS för första gången gillade det rätt mycket men det blev lite för mycket pusselelement för lite plattforming för min del så att uh, jag slutade faktiskt ungefär halvvägs in uh, det blev lite för mycket inception att hålla koll på vart du går in och ut för min del uh, folk säger att man ska typ skriva ut en guide men jag kände bara att uh, det, det får vara helt enkelt så jag, jag spelade lite flower istället vilket inte kräver någon koncentration alls och är lite mer som terapi och kom, kom ihåg bara, oh, fan vad bra det är och så jämförde jag även ps och PS4 och inte för att det är så grafiskt krävande, men uppumpningen. Om du, om du äger PS3-versionen och ska köpa PS4-versionen så kan du faktiskt eh, ladda ner den på PS4 då. Om du har köpt en ps 3 eh, spela. och spela. Är, grafiken är helt klart förbättrad och det hjälper mycket med spelet. Eh, sedan så eh, Tomb Raider till PS4. Det finns The Det Edition plockade det även upp nyligen. Och, eh, jag var faktiskt rätt överraskad hur mycket man har gjort med spelet. Eh, och... Det var nästan lite för mycket detaljer i början kände jag och det var väldigt intensivt och sen gick jag tillbaks och kollade på Youtube på last generationen då till PS3 och blev väldigt förvånad och insåg verkligen att det är ändå ett rätt stort hopp de har gjort faktiskt med generationen och hur var det med Sjöland du skulle väl också spela spela den snart igen här va? Uh, det är tänkt uh, att köra igenom det Det får vi bli nu i sommar För nu är det inte så mycket spel i sommar som vi vet om än mm. Det är bara, för min del så är det ju bara Murder Soul Suspect ja. uh, Vad jag vet, om inte nu uh, dag släpper ut uh, Last of Us uh, remake'en På årsdagen Det är väl inte helt omöjligt att vi får den i juni eller juli Nej, ja, precis så att, uh, Ja Och sen... Uh... Men som du sa liksom att det är rätt lite i sommar att köpa och spela så köpte jag faktiskt min brors gamla ps 3 Jag och sålde av min Slim vilket var ett... Jag var tvungen att göra det förra året med PS4 helt enkelt i men jag köpte hans rätt billigt. Uh, plockade upp massa gamla spel, God of War Collection, Volume 1, 2, God of War 3 som är hela God of War-serien helt enkelt. Så det är skönt. Infamous 2, inget jättefan av ettan. Väldigt blandade meningar där. Killzone 2, bästa Killzone-spelet, gillade inget annat. Hela Metal Gear Solid HD Collectionen, min kompis Oliver på Game Reactor har klagat på mig att jag ska spela klart de spelen. Jag spelade tvåan och halva tre och så slutade jag och så, ja. Så han har klagat på det, så det ska jag göra. Och sen har jag även plockat upp Metal Gear Solid 4 och Uncharted Trilogin. Och så testade jag faktiskt DualShock 4 till PS3 till PS3en och det funkar faktiskt väldigt bra. Problemet var att jag märkte att jag gick igenom på en lista på IGN och sa att de här spelen funkar med kontroller men... Kill som två gjorde det, men sen glömde jag av att du kan spela spel som använder Six axis och den har jättemånga gånger du ska gå fram till ett valv, hålla på bumpers eller om det var trigger-knapparna och så ska du liksom jucka som du liksom drar upp valvet och för, inte bara blir man påminn liksom att Six axis suger, tycker jag i alla fall. Jobbig gimmick som förstår spel överlag lag. Uh, och liksom Drake, Drake's Fortune kan jag inte så spela med George's 4, för det kändes väldigt bra och det funkade jättebra i Uncharted uh, han köpte två 2 3 så att det funkar med de flesta spelen eh, Och det enda är att man får köra trådat Men jag har redan fixat med det förlängningskabel och sånt där Så att det, det funkar bra och det känns bra eh, Har du, har du Max du spelat lite spel på ps 3 med DualShock 4? Eh, så kan jag spela med DualShock 4 så gör jag det ja. eh, Uteslutande Det är för att gå tillbaka till DualShock 3 nu När man har suttit med DualShock 4 Det är som nätet idag 3-an är alldeles för liten den känns inte skön i handen längre uh, Den gjorde det i början uh, Men då hade man inget att jämföra med Förutom Xbox 360 kontroll Som jag tyckte var lite bättre än Dior Shock 3 Men DS4 är för mig den ultimata kontrollen För tillfället mm, och då är det ju... Ja, det har fortsatt uh, Än så länge så har det inte varit några sp Spel direkt som inte har funkat med. Castlevania, och and Shadow 2 funkar inte uh, Telltale-spel funkar inte GTA 5 egentligen... funkar inte, vet jag. Nej, nah, GTA 5 funkar inte. Det är lite synd. Uh, det är väl de jag vet som inte funkar. Beyond funkar inte heller, för när man använder också uh, den här roliga motorn. Mm. Uh, tyvärr så uh, är nog, uh, samma det nog samma där att Det känns med väldigt konstig gimmick. Ja. Däremot funkade Six Six väldigt tufft i med sen När man... Uh, ställer den för sidan för att simulera en sprayboard. Det är lite coolt faktiskt, det känns det immersive, jag hatar i ordet men det för en gångs skull kändes lite såhär, okej, okay, jag, jag står med en hand jag så här, höll faktiskt kontrollen lite på snö och kände mig lite små gangster när jag stod och sprutade på teglet där så att, eh. Ja, alltså det kändes som en funktion där de verkligen använt, utnyttjat den funktionen Eh, likadom touchpaden är första gången man verkligen ser ett spel utnyttja funktionen Även om det är bara är en liten grej som att man sätter tummen på den ja. för, för att simulera det som händer i spelet Så känns det ändå som att det är första gången man upplever att de använder touchpaden på ett vettigt sätt Nu vet jag att Tomb Raider också använder touchpaden på något sätt för att välja vapen skulle jag tro Du kan, jag bestämmer. trodde att man kunde swipa i riktningen om det var, det var någonting uh... Jag vet att, jag, men jag var, nup. nope. nope. Det att byta vapen var det, det måste vara varit att byta vapen. Uh, det var ja, någon, den... någon gimmick med att byta vapen var det, för jag spelade två timmar in. Sen har jag inte fått spela med sen dess, men... Uh... Och tyvärr så är inte precisionen alltför bra där heller. Den är ju väldigt, väldigt hög sens på den, uh, på gott och ont. Men jag tycker att den funkar rätt bra i Black Flag. Det är inte som att den är mycket bättre än andra sticksen, men... Jag varnade mig ändå vid det och det kändes lite coolt så här att swipa runt på en karta och sätta ut checkpoints. Det där funkar liksom, det är ett schysst alternativ. Men, eh. Jag, jag föredrar nästan att inte använda touchpadden i Black Flag just för kartan. Just på grund av känsligheten i touchpadden. Mm. Jag hade gärna sett att man antingen i spelet eller i PS4 kunde ställa till känsligheten för eh, spel då som Tomb Raider. När man ska swipa ut, upp och ner eller vänster eller höger för att välja vapen så... Kan det vara lite irriterande om man väljer fel vapen Bara för att man har valt konstig position Ja, ja men, men är... äh, äh, över, överlag måste jag ändå säga att DualShock Shock 4, men tack vare att jag inte har spelat med Xbox One-kontrollen Så pass mycket än jag har väl rört in i kanske fem timmar totalt På spelevent och eh, på GameX förra året Och överlag så måste jag säga att DualShock 4 är nog faktiskt Den bästa spelkontrollen någonsin med ett undantag Eller egentligen två, men det andra går att lösa Primär, eller båda går att lösa eller gå omkring om man säger så Först är det lampan För mig, jag vet att det varierar jättemycket från person till person Men jag har köpt så här stickers från Flaming Toast det heter de, jag går bara googla på dem De säljer olika dekaler det kan lysa igenom från lampan då, Som en eh, logga eller du kan, du kan egentligen göra vad som helst Jurassic Park-logga om du vill Men jag har köpt en helt blank då För att jag har inte bra ha reflektioner alls då Men det värsta är ju sticksen Jag har ju gått igenom fyra stycken Eh, par kontroller då För att de har gått sönder Och eh, jag vet flera kompisar som har problem med det och Jag kan inte bry mig orsaken varför och så, Men jag, jag, nu har jag faktiskt köpt caps och jag, Totalt jag har totalt köpt och testat Sex olika caps Och eh, nu har jag hittat mina favoriter Och det är faktiskt gel tabs Med z på slutet, sök, sök på dem på amazon.com Det är mitt tips, eller bara googla överlag Och försöka hitta dem, det är mina favoriter hitvis. De höjer spakarna lite. Men det är inte mycket högre än vad Dursock 3-spakarna var faktiskt. Och de är faktiskt lite högre än vad Dursock 4 spaken är. Så att eh, om ni är ute efter ett par tabs, eller caps mina, till eh, Dursock 4, då gäller tabs alternativt gruppigt. Problemet med dem är att de ibland kan eh, själva gummikanten på den. Kan om du slår ut till höger och vänster eller så långt ut kanterna. Om du spelar FIFA så här ligger du och trycker på områden så kan du ibland komma åt chassit på kontrollen med plasten på kapsen. Eh, Eh, Vilket är att det känns som att du inte liksom får ut det här, det känns inte lika fluent, alltså det går liksom, men det känns bara kvalitet som att du slår emot med gummit lite så här, lite små B så att, eh, Men Marcus, du har plockat upp ett par, hur, hur mår de vid det här laget? Eh, mina mår väldigt bra, eh, jag hittade ett, två par på Ebay för eh, sex kronor med frakt och hela baletten från eh, Kina. Det är de som måste uh, på sig Eller en ring uh, Ja, alltså de har ju hade ju pluppa från början mm. Eller små, små pluppar som Lög upp, men jag tog fram eh, En som man är nästa tog man fram Lilla kniven, ska ha bort dem mm. Och eh, nu sitter de eh, De sitter faktiskt jättebra De höjer ingenting eh, De är sköna att hålla i Och som sagt 6 kronor, man kan inte begära alldeles för mycket För 6 kronor heller, men Helt klart ett bra alternativ tills man har hittat eh, Några andra som då Geltab som du rekommenderade Ja, ja precis Men då är det ju faktum för dig som är om du Jag, jag vet att du tidigare köpt ett par som höjde lite Och du var väldigt såhär Nope, inte min sak Så att är man skeptisk till det så, Och bara inte vill lägga ut en stor summa pengar Så kan man ju köpa ett par som äh, Sjöland har köpt så att, äh. Ja jag körde ju Testade ju Control Freaks äh, sticka på, på min 360 innan mm. Och de höjde ju Sticker nästan Två centimeter ja. uh, Och det är många som sa att det skulle vara perfekt För FPS och sånt Men jag förstod inte vad de tänkte där det. det var inte min grej helt enkelt Så uh, nah, jag, jag köper de här för tills jag har testat på GEL Det är mycket mer att över till GEL sen. Ja, det, det, det jag gillar på GELTabs mest Är att det är grymt grepp Alltså verkligen grymt grepp uh, Så länge du inte har handsvett så är det nästan Om du bara lägger lagom tryck så är det så omöjligt Nästan att dra tummen det, det är väldigt bästa bra grepp Uh, och att de, att de inte slår emot chassit. Och de känns ändå relativt kvalitativa. Uh, även om det är väldigt mjukt. Det är ju silikon längst upp där med det geltäpps. Uh, men ja, uh, annars, liksom DuShock 4-kontrollen, jag är jätte nöjd med. Ko konsolen överlag hade en del problem i början. Uh, speciellt med partychat för mig. Uh, var väldigt sugen på sitt och spela med folk och äntligen få prata i en ordentlig party -chat, Men det tog ju typ 2-3 månader innan Ekot sånt här dumt försvann. Och det var ju väldigt jobbigt i den början. Jag har ju köpt på PX4 och jag vet, du Sjöland har också det. Och ja, vi kallar oss nästan för PX4, PX4 Army över det här laget för att de är så jävla bra. Och, men, men du upplevde några problem med det i början av releasen, hur var det för din del? Uh, nej, jag gjorde egentligen inte det för att jag hade inga att prata med. Jag, <laughs> uh, väldigt få på min vänlista och vänkrets uh, hade plockat upp PS4 nu i lanseringen. Ja. Uh. Uh, det var en hel del som Helt enkelt fick vänta till januari, februari När de kunde plocka upp sina PS4 uh, Men som sagt uh, PX4 Det är otroligt bra headset oh. uh, Nu sitter jag ju och spelar in detta Med, med Sonys uh, nya Pulsvariant, uh, Golden uh, Som jag var inne för recension Och uh, Visst, de kostar ju 500-600 kronor Mindre mm. än vad uh, px 4 gör, men uh, de har ju inte ljudkvaliteten för det priset de har Tyvärr eh, De skulle kosta 500 Eller sånt för det, Ljudkvaliteten de har för det är väldigt eh, Andra så, Som jag pratar med de säger att man låter väldigt burkigt eh, Det är väldigt dålig bas eh, Överlag Och eh, när Equalizer som har så man, Med massa häftiga inställningar för FPS-spel och specialspel och sånt, Det gör så lite skillnad jag jämförde uh, inför mig Second Son. De var egen sån inställning. Ja. Och det var så pass lite skillnad mellan dem. Uh, tyvärr. Ja. Men uh, alltså ska, ska man ha hälso som kostar 900 kronor så kan man kräva lite mer. Mm. Uh, tycker jag. Och nu kostar ju PX4. kostar ju vad jag har sett runt 13 1400 Det går att så komma det... omkring något Ja importera det går nog. Då går det helt klart att komma i de summorna liksom. Så att. Jag har 500, 500 värst. Det är värt att de peng, lägger ner de 500 extra. För då får du ett headset som är helt outstanding. Och att det funkar på alla konsoler idag. Och även din mobil och PC. Ah, ja, ja, jag, att, eh. ja precis. Jag har ju bara plockat upp en del konsoler här nu. Och med headset-adapten till Xbox One som utannonseras för några månader sedan. Så kan jag spela på Xbox One på Chat, PS4, PS3, 360. Mobilen som ni sa, vi bara kopplar Bluetooth. Och jag kan koppla in åt PC:n PC så att de är väldigt flexibla om man säger så. Eh, och de pengarna, sagt nu, låter det som att vi är sponsrade av Turtle Beach. Men eh, de får gärna sponsra oss. Eh, <laughs> så att och skicka mer hälsa till oss, för det vill vi ha. Men eh, det är bara goda erfarenheter. Och vi har väl en kompis som var missnöjd Men det var för att han ville ha någon på PC och han hade en laptop som brusade, och därför gillade han inte dem. Men annars har jag inte hört någon som är missnöjd faktiskt. Och jag känner snart ett dussintal säkert, eller hört från ett tusental på, I en här vänskapskretsar och på forum Som är nöjda med dem så att, eh, Inuti efter bra headset, PX4 då. Helt klart eh. Shameless promotion lite då ja. ja, precis <laughs> nej, men, nej men alltså det är Ruggigt bra headset De sitter väldigt skönt är, Jag kan inte säga, säga något negativt Om dem egentligen Förutom då att eh, tyvärr så måste man Använda en eh, kabel mellan headsetet Och handkontrollen för att kunna Få chatten att fungera det är för att Sony vägrar stödja tredjeparts headset för den fullt trådlöst. Även när någon patchade in det så att pulsen skulle fungera på PS4 så alltså, har de blåst det andra headsetet. Lite fult tycker jag faktiskt det. Ja, jo, alltså det, Sony. Det, det, det, det håller jag med om. Uh, nu, vet, nu hade det inte spelat roll egentligen men man kommer ändå vara tvungen att använda dem på Xbox One. Då, uh, för att använda partschatten så att... Alltså jag kan känna ibland med tanke på att jag ibland sitter med sessioner som är sju timmar långa så, och, och som sagt otroligt bekväm jag kan sitta ibland ibland satt vi att spela åtta timmar FIFA en kväll eh, Gjorde inte ont för fem öre eh, Men ibland kan det vara skönt Det hade varit skönt att bara kunna slippa kabeln eh, Faktiskt Om man ska stå upp, gå ut i köket och laga mat klockan två på natten som jag ibland gör eh, Och prata vidare så att, Och inte behöva liksom hänga liksom, eh, kabeln och så här. Ja, nej det hade, det hade skönt men äh, det är väl inte hela världen. Så att, äh. Nej, alltså, alltså, det är, som sagt, sitter du ner i en soffa och spelar så är det ju ingenting du kommer att märka av den krabben överhuvudtaget. Ja. Ah, ja, nej men äh, annars det enda, jag egentligen, jag, jag tycker så Sony har ju kommit i kapp lite här nu. Äh, och med äh, Xbox hade ju en äh, uppstatering för några månader sedan vad det var, som var väldigt... Äh, reell och helt plötsligt så känns det som att Xbox One var hetare rent funktionsmässigt. Och även om de är lite bredare på den fronten så tycker jag ändå så att de kommer kappa här nu. Bra med massa små uppdateringar i, vad var det? 1.7 var det eller? 1.7 senast då. Ja, och ja, med allt från Factory-grejen som inte jag har hört, för jag har inte tid och kreativiteten att pilla med det men... Allt med det till uh, små grejer med chattgrejer att du kan öka och sänka typ input och output och ja, det är massa alternativ helt enkelt. Och det är en jag saknar nu uh, det är ett mappsystem. Uh, får jag det för liksom spel och sånt där så jag kan döpa en mapp som heter typ AAA, indis eller whatever, så länge jag får det, då, jag, då behöver de typ aldrig uppdatera konsolen igen. Uh, <laughs> så att, men men det, jag antar att det kommer snart med tanke på att ingen har köpt jättemånga spel vid releasen, men jag, jag tycker det är extra synd folk som köper bara digitalt För då blir det en jäkla massa spel uh, För man kanske inte vill ladda ner spel igen Men att installera ett spel tar ju inte så lång tid Så att, uh, det, jag hoppas få det innan år, året slut i alla fall Det, det är väl min en enda gripe egentligen Annars är jag jäkligt nöjd med PS4 hittills Och allt är snabbt och smidigt Och varje gång jag slår på PS3 nu så när jag plockar upp de här spelen Så känner jag bara hopp och så gick jag in i Playstation Store och skulle dra ner lite gamla spel Jag hade spelat uh, Walking Dead och sånt här Det tar ju liksom typ en minut Från att du började ladda ner det för att klicka på knappen det är, det är natt och dag Så att... Ja verkligen, men alltså det problemet med Spelen och lägga dem i mappar sånt det, det landar ju även om du har Alla dina här spel på skiva är och med att Alla spel installeras Så då kommer den här lilla roliga ikonen på, I dashboarden Jo alltså skillnaden är väl bara att, alltså, att man kan ta bort det Med lite, alltså det beror, det beror På ens internethastighet om man har cap och sånt där eh, Men självklart ja, jag, hade, jag hade velat kunna ta bort Faktiskt att inte ikonerna syntes Bara typ Don't show icons, så varje gång jag sätter in skivan då kommer den bara upp. Det hade varit schysst med sådana alternativ Jag vill inte ha clutter på mitt På min dashboard Eller vad de kallar den Något organic, jada jada Nej, som sagt Jag vill också ha den här Sorteringsmöjligheten som man faktiskt har på PS3 Att lägga grejer i mappar Och sen är det väl Just vännerlistan Att man kan skapa egna grupper i vännerlistan Hade varit perfekt Ja, man har ju en grupp för folk man bara spelar online med någon på vänner och liknande. För att få koll på det. Uh, sen är det väl um, just hela streaming-biten uh, har ju blivit mycket, mycket bättre nu. För nu är det verkligen hård uh, streaming. Ja, det bumpar ju bump kvaliteterligt rejält. Jag, jag vet ju, jag har spelat med kompisar en massa FIFA. I, vi har haft Loading League på ett forum jag hängde tidigare. och Hänger lite fortfarande, men då, då, då körde vi där. Och då streamade vi varje match så att vi andra kunde kolla då. Uh, och ibland var det så att man satt bara ah, vad hände, var i bollen. Men, men nu, är det, nu är det liksom, visst, det är 720p. Det är relativt låg bitrate, men jag menar, det är fortfarande mycket bättre. Uh, så att det, det har de skött bra också. Ja, ja det är en funktion till just streamingen som jag gärna vill se att de införde. är att kunna streama till. Um, stänga av, alltså stänga av streamingen så att du väljer vilka som kan se din stream om det är bara dina vänner. Uh. Uh, och liknande. Det har varit väldigt att Visst, det är inte alltid man kanske vill streama till hela världen Nu påverkar inte det din streamingkvalitet Men ibland kanske man bara vill streama till sina vänner Som när vi spelar Loading League, om det hade förbättrat kvaliteten eller sånt där Ja, jag tror inte att kvaliteten har blivit förbättrat För det går ju ändå via Twitch-server Men mm, det är sant, just, just den möjligheten att kunna göra det Det är en mindre grej, men det har varit trevligt ja. det, är så här, det, det är någonting de kan fixa i framtiden, det är inga stora grejer Ja, men innan vi går vidare till nästa del med nyheter och så. Vilka, på releasen, vilka spel plockade du upp? Uh, jag fick Sassan Squidze Black Flag uh, som recensionsex på PS3 precis innan. Så att, uh, jag köpte en uppgradering då, till, till ps 4 versionen mm. uh, Så Digital, jag hade Black Flag. Då? Eller var det så sätter du in ps 3 skivan i PS4-erna idag? Uh, de som köpte spelet. Uh, på PS3 med skiva. Uh -huh. Jag uppgav det. Jag var tvungen att fortfarande använda ps 3 Men min PS3-utgåva var digital så att uh, uh -huh. det blev fortfarande digitalt Tänkte du så innan faktiskt? Nej, det, det blev som det blev uh -huh. uh, när vi fick uh, Resolution Så Så uh, det var nästan bara en fördel tycker jag. Uh -huh. uh, sen plockade jag upp Nack. Mm. Uh, men sen tror jag inte att jag började spela där. Det, ja, det var nu för april. Har du varit nyligen, ja. Ja, fick jag tid över till att gå igenom det och det var mycket trevligt spel faktiskt. Jag blev väldigt imponerad. Jag vet att recensionerna har gått lite sådär upp och ner för det, men det känns som ett Crash Bandicoot för att vart i centralet. Det känns lite som det spelet är som eh, Zombie U på Nintendo-releasen. Det verkar finnas väldigt många som bara säger att nu nope, typ godkänns. Sen är det många som inte ens rör det och bara lyssnar på recensenterna, vilket är lite tråkigt eh får vi en PlayStation Plus-version i sommarsall av testare som inte har gjort det. Eh Japan har i alla fall testat det för det var ju bundlat med alla konsoler men, eh, mm. men jag, jag tror det lever lite i den den releasebubblan som även som Bioa att vissa älskar det, vissa hatar det och vissa bara nej jag kommer inte köpa det. Det verkar vara den eh, och, jag menar gillar man det eller är det bara va ett ett och gillar. Ja, alltså jag tror en del. Det problemet kan ju alltså om man går in i den affären då när man plockar upp sin PS4 eller mm. närefter ett det är lätt att få eh, att det känns som ett barnspel Just då med titeln det och omslaget det? <laughs> och allt det, Men det är definitivt inget alltså barnspel alltså det är ju samma eh, klassiska som det var med Fresh Bandicoot Visst det var också ett barnspel inom parentes Men det är svårt oh. det, är, det är inget spel för 5-6-åringar Då i alla fall Men 5-6-åringar idag är lite bättre på tv-spel än vad vi var på vår tid Ja oh. Ja, nej, nej. Äh, och så, äh, så var Black Flag och så var det Neck. Var det något, något mer på releasen där? Äh, och Swap Force, ps 4 reaktionen Jag äh, testade bara lite lös för att jag kört igenom PS3-reaktionen, så jag bara jämförde skillnader. Ja, okej. Okay. Äh, och sen då Contrast, men det fick mig ju med maskinen då, med PS Plus. Spelade du någonsin äh, klart det? Contrast har jag väl spelat hälften skulle jag tro. Mm. Äh, Sen plockade jag även upp Resugan som också var det, som var det andra gratis-spelet på releasen. Och det körde jag, har jag kört igenom några gånger. Det är rikt, riktigt skoj. Ja, okay. Det är old, sk riktigt old school uh, series-skalande det, uh, det är riktigt bra. Svår, riktigt, riktigt svårt också. De ska få en uppdatering snart på det. Uh, där de har typ gått ut och sagt att this changes, every changes everything och verkligen hypat upp det. Ja, uh, ska vi spänna och se vad de gör med det. Och speciellt nu när de har det liksom om man var där på releasen åtminstone så får man uppdateringen med spelet, så det är schysst. Om inte annat så är det faktiskt värt, både Contrast och Razer är faktiskt värda att eh, köpa. De kostar inte så mycket, tror jag. Många av de digitala spelen ligger på runt 130 kronor. Ja, speciellt Razer Gun skulle jag slå för. Speciellt om man gillar att hålla på med leaderboards och high highscorer. Nu är de flesta slutat spela så då kanske du kan slå alla dina <laughs> eh, high score och så märker de aldrig det så... Kan du sitta och vara nöjd att du leder high score listan på alla ja. svåra ja, ja, det kommer väl ta några, några år innan man kommer upp i de siffrorna som Colin Moriarty på EGN på sin... Ja, han har äh, spel som äh, bästa äh, spelare äh, hittills på konsolen. <laughs> han och, ja, ja, han promotar ju det som världens bästa spel redan innan maskinen släpptes. Jag har satt och kollar äh, på de streams faktiskt, var lite roligt. Ja, han, han, han, han, han gillar indie spel om man säger så, han, han, ja, han älskar spel <coughs> Så att det... Nej, alltså indie-spel. jag tycker ändå Många klagar på det här med Playstation Plus-spelen Att vi bara får massa indies Och folk kallar det för Indie Station Jag måste erkänna att 80% är jag inte intresserad av Men jag måste ändå säga att När det kommer till Playstation Plus-spel Så för då jag jag få spel För att på något sätt när du vet att du inte har Om du köper det fysiskt vanligtvis Att du inte har möjlighet att se det tillbaka det. Till, så blir det lättare att man Alltså jag har svårare för att plocka upp ett indie-spel. Uh, digitalt Än vad jag har för att testa ett fysiskt spel Med medvetenheten om att jag kan sälja av det fysiska Och att jag kan troligtvis läsa på mig mer innan Kanske hajpa mycket om det är ett stort spel Så jag, jag, jag är faktiskt nöjd att man har, är Glad över att man släppt massa digitala spel För att är det spel jag inte ser då Har jag oftast spelat dem När det kommer liksom, uh, ett år senare Som Far Cry och alla de storspel Som dök upp på PS3 förra året uh, jag, menar, ja, jag har spelat det Så att jag måste säga jag är jag är nöjd med att man har en massa indiespel på PlayStation Plus Jag vet inte vad du känner, jag är ju sticket It To The man Så när jag får tid ska jag sätta att man spelar det, men det ser ju jättemysigt ut så att... ja, jag, alltså, jag har inga, inga problem med att vi har fått väldigt mycket indiespel För att många av de spelarna har faktiskt varit riktigt bra Som då som Gun och Contrast mm. Och nu även äh, sticket It To Man Jag har bara spelat två timmar av det Så är det väldigt intressant Och sen är det ju det vilket gör det hända roligare Uh, jag vet inte, men Vi har ju fått Outlast Fick vi väl som ja. andra omgången Det var bra uh, Jag har inte hunnit börja med den Och uh, Vad är det med Vi har fått Släppte DC för Outlast nyl nyligen också Jag kollar faktiskt en walkthrough För jag orkar inte ta mig igenom ett tillskräckspel Kollade faktiskt på PewDiePie uh, Och uh, Jag tycker det storyn var bättre här faktiskt uh, Det var väl en av svaga punkter i Outlast Och, och uh, Jag jag var lite besviken på, på det faktiskt. Man, man, hade, man hade kunnat göra lite mer slängt in lite läskiga flickor och sånt där som skrek. Eh, så små japanska flickor. Jo, men då får du gå över och bespela eh, det nya eh, Daylight. Så ah, får du Precis, då får jag gärna. det. Då får jag det. Så att, eh, men, ja. Eh, ah, Alien Isolation är väl det stora skattespelet kvar i år. Det ska jag faktiskt recensera så det ska bli skoj eh, Först var jag lite så här, ja Det är alltid lite jobbigt att spela en skräckspel men Jag tror det mer kommer att vara hissnande och stressigt Mer än att komma kommer att vara läskigt faktiskt på ett annat sätt um, Så det är det, det ser jag fram emot uh, ja, Och jag på releasen plockar upp Black Flag, FIFA 14 uh, Killzone spelar några timmar, didn't like it uh, Och mer plockar upp Det var typ det ah uh, Battlefield 4 som jag sålde efter att spelat 20 timmar för att jag växte upp på, på gamla Battlefield-spelen. Och eh, BF2 är det bästa spelet någonsin. Bad två 2 efteråt i den serien. Eh, men någonsin menar jag i serien. Eh, och ja. Så att det, det var inte min grej och de hade ju tekniska problem att ha fortfarande. Så att, eh, och så har jag som sagt plockat upp Tomb Raider. Eh, Metal Gear. Jag var faktiskt överraskad. Eh, jag fick det relativt billigt. Jag köpte det bejagnat, jag ville inte ge dem pengar. Personligen eh, Tyckte det var lite dyrt 250 spänn, eller vad det ligger på idag Så att det är och Influence of course, men nu snackar vi ju Efter releasen så att det är, Men vi, vi kan ju hoppa vidare till nästa Del här, om nyheterna och sånt Ja eh, Även om det har varit Hyfsat lugnt i år, så de största Nyheterna är ju eh, För så hoppar ju Jack 13 Och så Efter 19 år Och eh, det är väl egentligen så konstigt, han har varit där i 19 år Han var med och lanserade PS1 PS2, PS3 Han var väl förmodligen Framöj också, han var på PSP Vita Och nu PS4 mm. så, så jag förstår Han att uh, han lite quits nu och Vill hitta på något annat Det är ändå 19 år han har varit med om allting där så att, uh, Det är nästan nej, lite jag... gammalt som mig Så <laughs> lägg på 2,5 år där så har du min livslängd Så jag för... ja. Jag, jag, jag vet inte, som du, vi tidigare pratade om Folk har spekulerat om det handlar om pay cuts Om det handlar om, om pay cuts Och sådär i företaget Jag, jag, jag bryr mig inte Han, han är den bästa PR-snubben PR För ett spelföretag jag, jag någonsin sett I branschen och eh, Självklart själv tråkigt att han lämnar Men eh, Ja eh, jag menar, 19 år Vi får väl bara tacka för tiden Och eh, hoppas han har skoj i fortsättningen Ja, han ersätts ju nu av eh, Sean Leiden som eh, före detta eh, vice president och C CEO av eh, Sony Network Entertainment och då har eh, han var, även varit boss på i Sony Computer Entertainment i Japan så han har ju sin äh, credentials där men... Det blir svårt att ersätta Jack 13 på E3. Ja, alltså det... jag, jag har kollat en massa YouTube-klipp, men självklart, i, han, han är ju mer businessman i de här andra klippen. Medan han, nu ska han upp på liksom E3-golvet, gissar jag på. Eh, det måste väl vara det, i år. Och eh, ersätta 13 helt enkelt. Och, och det blir svårt, eh, helt klart. Så att eh, jag. Eh, vad heter, vad heter Snubben med e nu igen? Eh, jag vill säga hej. Är, är det Hejs? Nej. Nej, den tänker helt fel. Het, ja, jag heter Botter. Jag brukar vet säkert ja. vad jag menar. Han, han, är, han är en liten sutt om man säger så, han är väldigt businessman. Ja, han, han är ändå han och Shohei. Shohei är egentligen inte med på scenen och prat så mycket. Han satt ju Soffan och så Sofbärdes ut på GDC förra året. Vet jag vet ju. Eh. Alltså. Ja, han brukar prata om Kass. Har inte pratat så jättemycket heller på senare tid. Ja. och eh, Och det enda alternativet de har det är ju han, Ehm Ja, han är, förresten, ja. Han, det måste du berätta lite roligt. Boyd. Jag har berättat det för dig, Boyd, han är AIK-are, han har svenska vänner och han när han, eh, han var på, vad heter den amerikanska, Superbowlen så var prepared for a cold night så hade han AIK-gloves och halsduk och jag bara oh, no. så, eh, <laughs> uh. Alltså, Boyd kan hålla <laughs> eh, håll, alltså, tog över Jack Trattons roll på E3 men problemet bara är att han funkar inte i en och en halv, två timmar. Nej, uh, han är en trevlig indie som kommer in och babblar i 10-15 minuter om små spel. Och det, det är nice. Men han, inte, han har inte pondus och den uh, utstrålningen riktigt. För att bära en hel konferens. Uh, tyvärr så är det ingen andra som har det. Uh, Shou har jag andra sett det, Men problemet med Shou, det är, det är hans engelska. Uh, han, även om den är bättre än vissa andra. Jag får gå in och uh, se bara. Som Koji, Kojima, så. <laughs> Ja, precis. Så... Uh, Mike, så flyger ju bättre där. De har ju mer att välja på när det gäller ersättare i så fall. Men nej, alltså det ska bli väldigt intressant att se hur Sonny gör med E3. Vem som mm. kommer ta rodet. Det är mycket möjligt att Charlene kan klara av det. Men då kan det inte vara den här business grejen utan det måste vara den här musfarborgänget som. Jag har full magen, musfarborgare och förstå spelarna ute i Ja, precis. Och, det, det är svårt att ersätta. Vi kommer söka honom. Det, han var ju klart en kul kille Drop the mic Ja, alla inte intervjuer runt omkring Det är ju, ja. Nej, 13 uh, Det var något speciellt med honom ha. Som uh, uh, uh, person Och sen har vi fortsatt med nyheterna Sen har vi också Rockstar har ju, uh, vad är det? De, har, de har väl gått ut med att de har ett spel en utveckling Som vi inte har fått höra om henne? Ja, och det är ju ett uh, next gen spel uh, Och det ska släppas Innan eh, 31 mars mm. Det är alltså detta fysiska, fysiska året eh, För dem eh, Nu är det så att Raksdag Stuntar ju fullständigt i E3 De har ju aldrig varit där eh, De kör sitt eget race De kom, har alltid gjort det kom De kommer alltid göra det De kommer inte på någon mässor Så att eh, det blev väl som eh, Med GTA att komma upp en tisdag Och helt plötsligt bara där. Och ska det då släppas i mars Och bör vi i alla fall få det i september-oktober i alla fall som senast. Ja, det är ju inte, det... Det är ju inte GTA... Alltså, det kan vara GTA... Jag tvivlar tv på att det är GTA HD Remake och PC-version. Uh, det känns... Uh, ja, det är väl gissningsvis Red Dead Redemption 2, Bully 2 eller LNR då, helt enkelt. Och Red Dead Redemption eller Revolution som det har kallats. Uh, vid rykten och sånt där. Det känns väl mest logiskt för det laget. Alltså, av dem... Ja, de har ju Midtown Madness också, men jag tvivlar på att de gör ett B-spel nu. Nej, nej, eeh, om de inte gör en sån här pingisgrej och jag ett badminton plötsligt. <etyr> det är väl inte helt omöjligt. Men nej, som sagt, GTA, Holy Remake, contain, det är väl det. Eller eh, en uppföljare till Red Dead Re Redemption. Bully, Bully skulle jag gärna vilja ha en tvåa på. Men det känns lite som att Bully är för... Eh, det är för litet eh, spel. Alltså, det är, inte, det är inte många som känner till det, tyvärr. Alltså, Rocks har ju kommit till den... Det är nu när de... De, vill, de, vill, de är ju självklart tänkande på pengarna också Men de har ju... Jag menar Red Dead Revolution Eller Re Redemption 2, det skulle jag heta Jag vet inte vad, vad sålde originalspelet Men jag gissar på att man kommer upp i 10 miljoner Siffran rätt lätt, som alltså, med den titeln alltså. Ja, alltså att Red Dead eh, På PS4 och eh, Xbox One Har ju inga som helst problem för eh, Rockstar att sälja multum mm. det, det är ändå GTA i Villa Weston I princip Ja, och det är mitt um, favoritspel någonsin av, av äh, Rockstar. Så att äh, jag. Äh, får, vi, får vi ett ut, en utannonsering av ett äh, Red Dead Redemption 2 eller vad det nu ska äta så. Då, då är hype-tåget på, på infart. Ja, speciellt man kan få sådana här Next Gen hästar och Next Gen buskar. Ja, eller. Det är ju bara att kolla på Metal G, vad man lyckas göra där liksom. Äh. Alltså, ja, ja. så bully 2. Visst, det har varit skoj jag haft det, men det känns som att det Tyvärr så är det för lite... lite för, för nischat lite och lite för typ... Det känns som ett PS2-spel, bara i sin typ så här, bara... Du ska gå runt och mobba folk och typ... Det är typ GTA-folk äh, typ på ett gymnasium. Eller vad det någon en skola eller vad det? Äh, det? Det känns lite för nischat och jag tror de fokuserar på Red Dead om något. Det, det känns logiskt. Vad är det, 2011 släpptes Red Dead? 10? 10 var det? 10 var nu, ja. Ja, sen så kom menar, fem med, år med. känns väl rimlig utvecklingstid för ett sånt spel. Det tog väl 5-6 ja. för GTA 5, så... Det är ju storskaligt som GTA så att, nej, äh, det, det är ju faktiskt av mina, min topp tre För generations bästa spelare, Red Dead Redemption Så att, får vi ett nytt så, äh, så är jag jäkligt nöjd helt enkelt Jag kan man ju sitta fangirlar som en, som mm -hmm. en liten flicka när man om det blir det <gåll> uh, Eller några två har jag också gärna vi har men uh, det är ju problemet det, hur, hur allting hanterades av Australien, nere i Australien Mm. Uh, jag tror inte vi kommer få nåt 2 på många, många år Tyvärr, även om det har varit Riktigt schysst att ha en på det också uh, Det tillsammans med Red Dead Redemption Var ju absolut mina favoriter Från Rockstar, förutom då GTA 5 Som en uh, trea där mm. uh. ja. ja. vad har vi för mening till det här, då? Uh, ja, det, vi har ju Naughty idag Som har haft Stora, uh, ja, inom Panthers problem. Där är mycket folk som har lämnat något idag uh, i år. Uh, först då försvann uh, Amy Henning, uh, creator director, som uh, uh, då var han charter tre senast hon höll på med. Uh, mm. Hon har väl gjort några Hon var väl ansvarig för hela en sen. Hon är stor. väl manusförfattaren på alla spel som jag uppfattade det? Eller vad det ja. är om det. Är, jag, jag vet inte hennes roll så här på rak hand men. Uh, hon, hon är en väldigt viktig... Hon, hon har liksom definierat lite för spelet helt enkelt. Hon har satt sin touch på det. Så det är ju ja. därför folk reagerar väldigt mycket. Sen är det ju fler som har gått där. men. Ja, eh, hon, försv hon försvann ju då till EA och Games för att göra ett Star Wars-spel. Det är jävligt coolt måste jag säga. Jag är inte deprimerad över detta för jag vet att då löser detta ändå. Eh, och veta att hon är på Visuals och ett Star Wars-spel känns väldigt bra. Eh, bara efter den Star wars 1313-trailen så vill jag ha något från Star Wars helt enkelt. Och det känns logiskt med de kommande filmerna. Det finns jättemycket pengar att kasha in på det här, garanterat. De kommer ju bara släppa filmer årligen väl? Ska de väl komma, ja, eller? ja, årligen men det var ju var varannan film var storybaserad då. 7-an, 8-an, ja. Varannan var en spin-off-grej. Ja, hur som helst kommer liksom de har ju den här animerade serien som går i USA och även den går ju rätt tätt liksom. Och så drar du in de här Star Wars-filmerna på biografen och så släpper ut Star Wars spel liksom då det är en säker affär och har vi Amy där med på tåget så, så kommer det nog bli riktigt bra så jag menar jag är inte så det känns som att vissa tror att det här är domedagen att det kommer bli något att och bli nya rare men det är så många som jobbar på det stället. och vi fick ju veta den här veckan faktiskt att att något idag har ett spel som de inte har annonserat än, ut utannonserat ännu, som en, de sa väl en ny upplevelse eller experience. Eh, ja, de sa egentligen två spel, men vi antar att en av, dem, ja, en av dem är Uncharted 4. Fast de säger eh. faktiskt en helt ny, det är lite med översättning, jag tror att folk... Om de säger brand new, då kan det ju faktiskt vara två helt nya serier de syftar på. Men man får anta liksom att det är Uncharted 1. Är det två andra så... Jag har pratat med min kompis angående detta och... Även om de sköt ner det skeppet med att de hade köpt tillbaka Crash och sånt där och att det försvann på Activision-hemsida ett tag och sånt så... Jag undrar fortfarande varför hade de med det på den här lanseringstrailen på den här skylten med Crash... Det var ju en sån här skylt på den här trailen för The Gamers när de sprang ut i en stad massa en massa soldater soldater från alla release-spelar. Och då hade de en throwback då till Playstation då med, med en skylt då. och då såg man Crash på skylten. Och tänkte att, har de ens rättigheten att göra det om de inte har köpt tillbaka den? Och... Jo, men det är ju Sony som lanserar den äh, reklamen. Jo, men jag tänker så bara... Det... Jag inte, men, varför... Ja, det var väl Activision som, som köpte upp rättigheterna, eller? Oh, precis. Mm. Jag, ja, precis. Man... Alltså jag förstår att man är skylt med att man har en historia som företag. och liksom visar upp det, liksom Men samtidigt känns det lite som att... Alltså, det hade varit... Jag Hade vi fått ett typ Super Mario 64 och alla Crash-spel eller något i den stilen så hade jag blivit jäkligt glad, helt enkelt. Uh, vi, vi får se. Det, det kommer bli bra i en 80-dag. Jag antar inget annat förut Uh, alltså vi ska vara, jag tror inte vi ska vara oroliga, eller vi ska inte vara oroliga tycker jag. Men Nej, eh, vi kommer det kommer påverka spelet, uppenbarligen. Men eh, ja, det kommer inte bli ett dåligt spel, tror jag inte. Det är som liksom med Pixars. De har bara att göra lite sämre filmer och sånt här nu på sista tiden och det är deprimerande. Men jag, som en 80 dag, innan de börjar göra dåliga spel, så antar jag att det kommer bli väldigt bra fortfarande. Eh, så att ja, det, det är ju väldigt blandade åsikter där. Vissa, vissa är. Jag tror att det är domedagen på ingången här nu att Spillersyn ska krascha Och något de lägger ner men Jag är inte så orolig personligen Nej det, det är inte jag heller Men uh, om man går tillbaka till den här som Vi fick, uh, uh, det var väl på E3 eller var det på VGX uh, På Uncharted 4 så, så gick de ut med att Både Amy Henning och um, Jonathan Cooper var uh, igång med projektet mm. I like to, uh, Jonathan Cooper så här, Justin, Richard, uh, Justin Richmond uh, Skulle ha det projektet Uh, nu verkar det ju som att uh, De har clashat uh, Med uh, Neil och uh, Bruce Så det är väl därför de har lämnat ja. och, och efter det Neil och Bruce har gjort Med Last of Us så är jag ju Verkligen inte orolig för en Uncharted 4 Nej uh. det, det känns ju bara som på trailen. jag vet inte hur det här påverkar och så. Men den känns ju mörkare och tyngre Och det är ju exakt vad Last of Us var talat, Jag pratade med min kompis och sa att Jag har inget problem med Uncharted igen Men jag, jag vill nog ha något lite tyngre, något lite mörkare Något, eh, något jobbigt uh, på en helt annan dimension jag menar, Uncharted 1, 2, 3 som Indiana Jones, Blockbusters, PG-11 typ. Så att Jag äh, Det ska vi skoj jag menar, det, det ryktas ju nu Har de bekräftat att det är gameplay på E3? Eller? Äh, det är mer eller mindre bekräftat Att vi får äh, Det ryktes så att det var en tre minuters äh, äh, Trailer Både in game och äh, Med inklippt och ingame äh, Action så. Så det var både story och uh, uh, det rullande på uh, uh, PS4. Men uh, det känns som att det kommer vara en styrk på den också. Uh, vi kommer inte få mycket. Vi får en titel kanske om vi är glada. Mm. Och vi får uh, se lite av uh, deras vision för det. Ja. Men jag tror inte vi får veta mycket. Det är bara att kolla tillbaka hur de hanterade Last of Us. Den ja. uh, första teaserna börjar också ingame- uh, men där fick vi inte reda på mycket överhuvudtaget. Nej. Så att, nej alltså, Uncharted... Det måste vara ett av de två projekten. Det andra projektet tror jag... Även om Crash har varit kul så tror jag inte att det, Så är det inte ett Crash, utan... Uh, folk tror att det lades oss två. Efter den här sketchen kom upp på Facebook. Men ja. Det, det demetterades ju direkt. att Det hade ju ingenting med varandra. Men folk läser på inte på nätet, så att... Nej, alltså... Ja, och sen, det. Det som nästan var lite mer irriterande är att Väldigt mycket mainstream Alltså de stora medierna eh, Tog upp det som att det var bekräftat Att det var från Last of Us 2. 2 eh, Det var nästan lite Tråkigt faktiskt Clickbait, eh. jag menar Slow news day Ja, vi behöver inte nämna vilka sejter Men eh, jag tror folk, folk, vet vilka <laughs> folk vet Vilka det handlar om i USA ja. eh. så här, Visst, sen tappade de ju Uh, lead artist Nathan Wells till Giant Sparrow som gjorde en finish one. Visst, mm -hmm. uh, en uh, lead artist kan göra lite blowback. Kanske, men sen har de ju så so pass mycket folk de hade under uh, uh, Last of Us. Uh, sen tappade de då Justin Richmond. Uh, som uh, hade hand om Uncharted 2s multiplayer. Och även uh, Game Director på Uncharted 3. Uh, jag tror inte det ska vara något problem med att ersätta... Uh, i teamet med Bruce och Neil om det skulle vara dem Det tror jag inte Nej, och vi får väl inte veta vilken som ersätter dem riktigt Jag menar, skriver folk verkligen att Ja, ah, den nya lead har typ för detta hoppat in på något idag Folk skriver inte om det heller. Nej, jag det är väl så fall om Bruce och Neil går ut Senare, närmare lansering Att eh, vilka som gör vad Det är inte helt omöjligt Men eh, vi kan ju nästan gissa på att det är Neil och Bruce som har hand om förra 4 nu också Ja och sen, sen Något som folk verkar ignorera Det är att Nato Dager Helt mycket folk också mm. De tog ju Jonathan Cooper då Från Ubisoft Som var lead animator på Assassin's Creed 3 Det är ju väldigt positivt Ja det är väl speciellt då När man ser hur Nu kan man folk tycka var, om Assassin's Creed Vad de vill Men det flöt på väldigt bra i animationer Det var väldigt väl gjort, Så det ser jag gärna som en boost i hanciatus sen. Ja, jag gick tillbaka och spelade SS Creed 1 När jag kompis nyligen Och det har hänt mycket med den serien Mer än man tror ja, att, spe äh. speciellt mellan ettan och tvåan Var det stora förändringar ja. eh, Sen kom det väldigt Sen började det bli årligt eh, Då såg man inte så stora förändringar Varje år utan det var mindre Förändringar då mellan tvåan Brotherhood Revelations Sen den största skillnaden var ju när vi fick eh, Black Flag ja. Då... Fokuset var ju mer på pirater. Och, eh, och mindre på assassins. Och där jag ju inga som helst problem. Med, även om man behöll eh, kärnan då med. Eh, assassins vs. templa grejen Och sen då har de anställt. For eh, eh, Från. Eh, <coughs> sorry. Eh, 343 Studios. Som är på att eh, programmera för Halo. Eh, folk började ju. För, för sig direkt då att. Eh, I och med att hon kom från ett. Team som är på med helvete så skulle Sabbath Chart det helt och men Folk, folk glömde bort att hon är programmerare. Eh, oh, det, det är inte samma grej som att eh, förändra en hel vision för ett spel. Eh, Put Spartan suit om du Ja, typ. <laughs> <laughs> eh, yeah. Andra nyheter, rappa upp här innan vi går vidare. Eh, Sann i computer en timme med Japan Studio. Uh, har fem spel under utveckling till PS4. Mm. Nu är det så att det är de mest jag ska känna för är ju mer uh, digitala spel som uh, Rain och um, Puppeteer. Uh, Takel Jungle. Ja, Puppeteer är, ju, är ju ett diskspel. Mm. Uh, men det är, ja det, det är är inte krummet, Det 349 kronor så det är lite mitt emellan där. Det är väl ja, någonting. De det är väl någon liksom, uh, som existerar idag. Ja, och ni som har PS Plus har det ju gratis denna månaden. Ja, jag tog ner nyligen faktiskt jag, jag funderade nästan att köpa det direkt Men jag tänkte att jag ska testa det innan uh, För det, jag gillar stilen Jag kommer in i min nyn och hoppar runt lite Och körde första timmen så Fick jag lite så. Här, uh, vad heter det? Night of the... Vad heter det nu? Uh, night, of, uh, night before Christmas mm, precis Lite vibes med det och sånt där uh, I, I gillar så. Jag gillar det Jag gillar... estetiskt sett är det väldigt mys -pys. Så ser jag uh. Alltså den sista nyheten här är Sony Bend eh, oregon studien i USA eh, har nytt IP under utveckling eh, Baserat på Unreal 4-motorn eh, Det är en studio som eh, Jag inte är inte jag jättefamiljövel Nej, jag kan inte placera dem någonstans eh, Spelet ska tydligen ha Eller de har alternativat postar då För eh, folk som kan hantera Complex eh, Human AI Behaviors Så det känns ju lite som att eh, 3 person, RPG Det hållet, det känns ju inte som Ett FPS-spel um, Förhoppningsvis uh, Vi har alldeles för många FPS-spel Vi behöver en lite andra upplevelser ja. ja, men håller med uh, Ja, vad, vad mer har vi? Vad har vi näst på schemat här? Uh, ja, nej men vi kan väl gå igenom Vad som vad vi har tyckt har bäst Än så länge år. ja år uh, Det är ändå halva året som har gått Nästan, det är snart juni Ja, vi kan ju köra uh, topp 5 här som vi Ja, min topp 5 så... Nej, det är, jag skulle väl ha satt uh, Left Behind DLC som uh, topp 1. Men nu är det en DLC så att jag får ju pusha ner den lite. Uh, men den ligger ju med min topp 5-lista. Uh, definitivt uh, tift, uh, South Park Sticker Truth som nummer ett i år. Mm. The, Första gången vi verkligen får ett South park spel värt namnet Och du är inte äh. ens fan av serien direkt Så det är ju att, Nej. att du håller det så högt, det är rätt exceptionellt ja, Jag slutar ju kolla på serien för, jag var nu 4-5 år sedan mm. Jag blev trött på det Du har ändå sett en stor del äh. du har sett den bästa delen av serien Säsong 5-10 är typ det bästa shit Ja, äh, även om det var många referenser som jag inte kände igen Så var det ju väldigt mycket man kände igen äh, Och då, just då att det är Matt and Drake Barker som Verkligen ha ett järnhand i stan När det märks det var som att... fråga, kände du igen När man var inne i Cartmans uh, hus Och man slog på bandspelaren uh, Spelade den här låten There are too many minorities at my water park mm, Nej, detta? det okay. jag kände jag inte Okej, okay, då, då vet jag ungefär när det Okej, okay. fortsätt det um, um, Nej, alltså Det, det kändes som att man spelade Ett väldigt, väldigt långt uh, South Park-avsnitt mm -hmm. uh, Stridssystemet är ju Klassiskt JRPG med Active Time Battle. Med en liten twist då att du måste trycka på knapparna och då har försvara dig. Och när du anfaller får du göra extra skada. Det är väldigt basic men som sagt det är väldigt underhållande. Även om du inte är stor jättestor fan av South Park, så kommer du säkert gilla det också. För att human är spottande. Men funderar man på plocka upp det så måste jag ändå säga... alltså. Fördelaktligen kolla på alla avsnitt Men kolla på typ säsong 5-10 innan om, om, om, ni, om ni verkligen funderar Och plockar upp det och ni är intresserade av serien För att eh, jag vet vissa som inte spelat i alls så jag kände lite att Eller jag på serien och, och plocka spela spelet eh, Och då kände jag lite att ah, Du, du, du missar så mycket bra med detta eh, Som sagt du har ändå sett en stor del Och enligt mig den bästa delen Och de flesta så kommer på South Park Så du fattar ju majoriteten av skämten i alla fall Och referenser, typ City Walk och sånt där Hade man, hade man inte vetat vad City Walk var ens liksom så, och Garthamangorions Så Då tappar man lite av spelet tycker jag Men det är det som du säger det är, Jag tycker det är det bästa licensspelet någonsin Ja förutom Ja det är det och Arkham-serien um. mm, Det är som jag South Park är att det är ju verkligen liksom Direkt i South Park Som jag uppfattar det i Arkham-serien liksom, En interpretation eller ett sidospår av Batman och så. där Ja precis ja, så att, jag, Och de jag har spelat jag, jag tycker Batman är det, jag håller inte så högt, men, som många gör Men uh, Stick of Truth uh, Ja, alltså ett Fantastiskt spel, och det bästa är när man kommer till Kanada, vi ska inte spoila Men uh, Kanada nej, är jag det, det, det Ni lär märka när ni kommer dit det... det gör man <coughs> Aj, ja. nej. Så, ett, En så... annan grej angående South Park det är att vi, Nu fick vi en sensorerad version i uh, Europa här uh, Där var Tre scener som äh, klipps bort äh, En relaterad till Anal Probe. Ni som har sett scen vet ju vad det handlar om Och sen var det en abortscen äh, Nu har de ersatt det med en stor äh, Bild med en staty, David-staty Som finns parma Och sen då <laughs> eh, EU-flaggan i bakgrunden Och ja, det är absolut helt, Inga problem med just den censuren Utan det blir nästan bättre att ha censuren Det är ju samhällskritik faktiskt Så det finns ju ja, i det, det också Och South Park handlar ju om samhällskritik Så det känns inte jättefarfetched Alltså det, det funkar Jag personligen, mina föräldrar åkte till USA Om en vecka Och jag bad mig om att plocka upp ett amerikanskt exemplar Just för att jag vill ändå ha hela grejen Jag har spelat det ena, men som sagt Det är inte så illa som man kan tro När man hörde typ att det var flera scener Så tänkte man, ah oh, shit typ. Och South Park jag menar man, man tänkte först att, men inte USA För att man antar alltid USA är liksom Bibelbältet och så, men Nej, det det är, det är inte så illa, men kan man plocka upp den amerikanska så. Som, som sagt, det finns komedi i båda. Jag vill mest ha den uncensored version bara för, bara för att liksom. Ja. Jag såg ju de här klippen på YouTube då, alltså vad som var. Bara klipp och, kli, till och Jag står nu fast vid att det var bättre att ha censuren För att det kändes mer logiskt att ha det där jag inte stö Större fan Och just hela Anal Probe Storylinen och de grejerna Jag tycker det går lite för överstyr Men äh, som sagt det passade väldigt bra då. Det sänkte inte spelet som många var rädda för Ja Ja men det är det precis det är Så illa var det faktiskt inte Så stick Sticker true är ju definitivt Det bästa än så länge jag Och det, är, det håller jag med om, det är min topp 1 Och det är, det är Game of the Year Contender helt klart det är det. Ja, ja, definitivt Det är det nu får vi inte så många rollspel i år på eh, PS3 som, Alltså rena rollspel så, eh, Eller PS4 då. Eller PS4 eh, som, Så att den, det blir en tuff konkurrens För de, de andra som kommer och blir eh, garanterat bra också eh, t xx två bland annat Shiel of Light är ändå i samma kategori Och du som är en stort fan av eh, RPG-spel Det ligger väl och snuddar också där, jag gissar på eh, Shiel of Light har jag satt på en tredje plats eh, vilken, även om... vilken är en annan plats? Var det läser oss? Uh, ja alltså Om vi, om vi, om vi bara tar riktigt spel Och vi hoppar över de här DLC-erna uh, Lars-Vars DLC var riktigt Bra left behind Men uh, om vi håller oss till uh, rena Hela spelet så att säga Så um, som nummer två Så står det och mellan uh, Infamous Second Son och uh, Ground Zeroes Okej mm. uh, Jag verkligen gillar Ground Zeroes Jag har inga som helst problem med att uh, Visst första missionet är Runt en timme om du är jättesnabb Det kostar 230 spänn Men det folk har helt ignorerat Är att det är åtta uppdrag till därefter Alltså jag, jag var väldigt kritisk till det Jag plockar upp det för 150 begagnat Och då var det ju ingen snack om att det var värt pengarna Tyckte jag Jag menar, jag har ju jag, jag spelat spel som är Två timmar långa som typ journey Och betalat 130 spänn Så egentligen är det inte så farligt Det är väl mest bara att Jag gissar att Konami kommer att säga vi måste släppa något. Okej, okay, vi tar detta. Historiskt sett har Metal Gear alltid haft en, liksom en inledning på någon timme eller två. Vi slänger in den. Lite extra uppdrag. Lite storyline som binder ihop tidigare spelet. Vilket det här fallet är, vad heter det på PSP? Peace Walker. Peace eh, Walker. Som är typ prequel till detta. Som man ska spela innan. Eller plocka på sig. Och de ljudkassetterna du sitter och lyssnar på. det. Är ju, först var jag väldigt skeptisk. Men jag, jag plockar faktiskt också upp. Klocka upp till 450, vilket var väldigt billigt. Uh, och uh, det är värt 230, tycker jag faktiskt. Jag, uh, som så sagt, jag uh, det beror på, vill du bara spela huvuddraget och bryr du bara om storyn direkt. Och inte vi sitter och lyssnar på ljudfiler och sånt, så kan jag förstå att 230 kanske klämmer lite. Men spelar du det mesta så är det, så är det värt. Det är speciellt begagnat att gå säkerhetsföretag på under 200 idag, så att... Uh, Uh, jag var inte lika liksom, entusiastisk Men jag var, det kändes uh, Jag gillar slutet efter eftertexterna Så att säga Det, ja, det byggde det... absolut Så kolla efter eftertexterna, stäng fan inte av konsolen Nej, nej, definitivt inte uh, Sen är det ju då att folk har ju klagat också nu, nu, nu, nu är det ju för Sandland som uh, Gör boys till uh, Till Snake och det är inte uh, Hater längre som har varit Rösten i alla andra spel till Big Boss uh, Jag Tyckte det var jag saknade heter helt klart Men Kif gör en riktigt bra äh, Roll för det Han är äh, ingen som helst problem Men det kan vara för att jag gillar Kiefer Salland I 24 så att... Har du kollat mycket jag... 24 innan? För jag, alltså, när jag så fort jag hör han så tänker jag bara att han var, Where's my family? Where's the bomb? Typ så här, och bara ta tag i någonting typ, och skaka runt med en stol Och det är det svårt för mig Jag har associerat den rösten i hela min uppväxt Även om jag inte såg, såg 24 alls När det begav sig så såg jag ändå och som min kompis typ bra avsnitt så där, typ när han satt och kollade på sin DVD för typ 10 år sedan snart vad det blir. Och det är så här, det sitter verkligen i mitt minne att det, när jag hör den rösten, då ser jag en blond kanadensare typ, som springer runt med pistol och ska rädda världen. Eh, kanadensare, gissar jag på. Eh, med mig. Eh, och eh, jag vet inte, det, det, alltså, jag, han är en bättre röstskådespelare Hater måste jag säga. Men Haters röst är otroligt ikonisk, jag förstår varför många ogillar det. Och det finns ju massa teorier om att han är egentligen är voice och massa här där. Men jag tror det är bara att folk Saken är att Kojima trollar otroligt mycket Och eh, om det är något spel Där det skulle vara något sånt där så är det väl det här spelet Men jag, jag tror inte det Det har med motion capture green att göra Att de måste vara fysisk kapabel Tillsammans med en ny röst och... Ja, Jag ska inte ge på teknikalitet, teknikaliteter För jag har inte spelat alla Metal spelen Men ja, Jag förstår att det är bittet liksom. tänk, tänk om man Drake skulle byta röst det skulle kännas väldigt konstigt också, men vi hade nog vant oss samma liksom, Infamous-spelet, första och andra. Det är, så fort man har spelat igenom hela spelet så tror jag det ändå är ändå helt okej. Okay. Jo, ja, när det gäller infamous där så är det ju en helt ny karaktär också. Det är inte ja, en ton ett, längre. Ja, ettan så. tvåan alltså. Ja, ah, okej. Okay, det är en, en jag... skådspelare och i tvåan är den andra. Det är samma karaktär allting. Samma ja, storyline. Ja. Jag fortsätter då, så att, Men... Men det var din topp tre då uh, Jag har ja, som sagt, jag har ju nästan samma spel Jag ska se vad jag har skrivit ner det uh, ja, jag sa att of, uh, South Park Sticker Truth uh, Grand Zero's uh, uh. Infamous uh. Uh, Sen måste jag lägga in uh, Shadow Light där också mm. uh, Som jag pratade om innan det, Nej, alltså Det finns ingen ursäkt att inte plocka upp det spelet uh. Det är ren njutning från uh, Början till slut Och uh, för 130 spänn Eller sånt väl upp digitalt och ett spel som eh, varar i 8-9 timmar. Det är mäktigt. Ja. Det, det är nästan längre spel än vad Call of Duty. Eh, ja, som kostar 600 spänn. Ja, eh, no, det ju multiple aspekter men fortfarande. Ja, och mycket det, bang for the buck. Ja definitivt. Alltså Shadowlight blev väldigt positivt överraskad jag hade, jag hade sett några trailers eh, på det innan. Eh, så trodde jag skulle förvänta mig. Men det var något helt annorlunda. Det var mycket mycket bättre. Ja. Allting funkade väldigt, väldigt mycket av just den här uh, artstylen De har med uh, Allting känns som en vattenmålning Det hur mysigt som helst Ja, I men då kör jag min topp 5 snabbt För vi har, egentligen, ja, vi har nämnt alla eh, Förutom ett Men eh, topp 1, South Park The Truth eh, Har redan pratat om det, det är Fantastiskt spel. Mycket bättre än att jag trodde att det skulle bli Last of Us, Left Behind Troligtvis bästa del som jag någonsin spelat Tillsammans med Red Dead Redemption Under Nightmare eh, Inför med Second Son ligger på en tredje plats, Metal Gear Solid Ground Zero på en fjärde plats Och femte plats FIFA 14. Jag har ett stort hat för det spelet samtidigt som jag älskar att spela med kompisar. Jag spelade bara med kompisar nu för tiden. För annars utnyttjade jag fotballspelet. Eh, jag ger inte ett bra betyg men jag har ändå haft så pass roligt med det. Eh, vi kan ju inte riktigt säga Black Flag för det är förra året. Annars hade jag velat peta in där någonstans. Men, eh, ja. Så det är min topp fem. Ja, ja, den. Um, ja, då, uh, Freedom Cry, uh, då hade som kom till. Black Flag var ju riktigt, riktigt bra. Slutet, men det kom, är, men det... slutet är fint. Uh, ja. Fint, kanske är ful, fe, fel ord, men. Uh, uh, riktigt 8 av 10 skulle jag ge det Ja, Star han ]ligt. kom det där ju, uh, väldigt slutet på december också, så att det var väldigt tight uh, vid årsskiftet där. Mm. Men. Den uh, Freedom Cry Red Freedom Cry, uh, Redemptions uh, Under Nightmare. Och just då uh, left behind uh, Absolut de bästa delen av den här Jag har någonsin spelat uh, Ja, då tänkte jag köra vidare med uh, Mitt besök på EA Och uh, det är så nämligen att jag När den här har upp så har jag då På det här eventet Jag har nämligen spelat uh, EA Sports UFC uh, Satte mig redan innan här Jag skulle åka dit Och, och uh, kolla på massa matcher med Alexander, Gust Alexander Gustafsson Vår svensk uh, Och uh, Kom dit, rätt, int äh, rätt intresserad av sporten faktiskt uh, och, uh, det var, det var, Jag var överlag nöjd faktiskt med spelet uh, Vid den här tiden så kommer ni ha en, uh, kommer ni ha en skriven förhållstitter på våran sida så ni kan gå och läsa Om ni inte än har läst den Och uh, det jag är mest nöjd med måste ändå vara att det är så pass lätt att plocka upp Och online-lägena samt att du kan använda Gameface Vilket du kan göra i typ alla FIFA och en NL-spel så det, det är väldigt positivt. Men jag tänkte, Markus, du vill ställa några frågor typ. Jag vill inte avslöja allt för mycket i podcasten och så, så att vi drar ut på tiden. Men är det några frågor du har du kan ställa till mig, typ angående spelet och så? Ja, det är väl det mesta som jag var orolig för just när det gäller fightingspel. Det är att det ska vara alldeles för mycket knappar och sånt att använda. man är sett att FIFA och NL har utvecklats genom åren att nu är det inte fyra knappar längre utan nu bör man använda nästan tre händer fått göra grejer mm. um, Har de hanterat det för att få in, dra, just det, dra in uh, nykomlingar också till uh, spelet i och med att UFC har blivit, blivit så populärt nu så är det säkert uh, mer folk som plockar upp det spelet just för att de ser Gustafsson på framsidan och liknande. Det är coolt att han lite posterboy faktiskt, det, det är lite speciellt. Så att, uh, ja, nej just det som du säger med knappar och så, det, det man gjort är att alla slag och sparkar är bundna till ansiktsknapparna uh, så du har fyra knappar och Sen har du att du kan trycka ner olika bumpers R1, l triggers och det är olika funktioner Är du försvarande så blockerar du dock med R2 och sånt där eh, När du klickar på en knapp kan du dra bak eh, Styrspaken mot dig då som spelare eh, Så gör du ett annat slag Och olika spelare Eller olika fighters har olika Specialiteter då. Så att eh, Att stå upp och slåss det tog inte alls lång tid innan man fick häng på det och man insåg hur man skulle spela. Det är först när man bara komma ner på marken, att välta motståndaren är inte svårt, att hålla rullar runt på henne är inte svårt. Men det är väl att komma in i det där submissionläget som är att man tar grepp och typ drar i en hand och en arm och sånt där och får dem liksom att ge upp helt enkelt. Och det, att, få, att få det att flyta på kan vara så fort man kommer ner på marknivå blir det rätt, rätt svårt om man inte kan spelet ut och in helt enkelt. Vilket är så att man kan spela spelet stående helt enkelt. Man kan nästan komma överens att ah, vi kör ståendes. Eh, och så väljer man fighter som är anpassade efter det. Så, att det har en, så fort du kommer ner på marknivå. Då, då höjs svårighetsgraden otroligt mycket. På gott och ont helt enkelt. Så att du kan ändå spela spelet. Med ett mycket mer liksom face-to-face -face approach. Med fighting. Eh, och så liksom sporten. Så är det ju en blandning av olika liksom, eh, martial arts. Så att. Eh, det tycker jag ändå man har löst bra. Det, största, det, är, det, är det viktigaste att hålla koll på. Det är. Det är stämmerna och det förändras väldigt mycket beroende på vilken klass du är, viktig klass då eh, Är du de lättaste killarna, jag har inte koll på alla klasser så, eh, Men de två lättaste klasserna, då har de väldigt hög stämmerna Deras slag är inte så tunga och du kan stå och slå liksom på varandra väldigt länge och träffa en hel del gånger i ansiktet och På magen eller vad, vad du nu slår på då eh, Utan att man går ner helt enkelt Går dock, eh, dock stämmen ut helt och hållet så, och du får ett slag på dig och, och du inte kan lyfta upp handskarna? Då är det så här: Opp, Jag har ingen stämmen kvar. Han kommer döda mig. för det Bago går fram, eller döda. Han kommer sluta mig. Han kommer knocka mig. Så man, man går ut och ser att okay, han har ingen stämmen kvar. Så om jag ska spela Marcus så här så går jag fram och matar fem slag. Du, han, jag kan inte försvara mig. Han kommer knocka ut mig. Klart. Så att, och, och det blir väldigt. Eh, så nu, och ökar man i viktklasserna. Så är det som att du har färre slag. Men de är kraftfullare. Och varje slag drar mer stämmerna. Så säg att du har. Vi säger bara. 50 slag innan du blir trött. Om du bara står i mataslag. Eller 30 slag i lättaste vittklassen. Så är det kanske bara åtta slag i tyngsta vittklassen. Innan du bara kommer ner i liksom farozonen. Och kommer det så pass långt ner. Så är det liksom. Du kör nästan. Du måste backa undan helt enkelt. Eh, och jag gillar ändå. Det blev ändå taktiskt. Men samtidigt så märkte jag att när vi körde heavyweights. Klasserna sa att Det var klart inom 30 sekunder minut ibland och man var väldigt aggressiv Så, så jag måste nog säga att det är ett Väldigt taktiskt element som jag uppskattade Även om jag inte sett mycket på sporten alls eh, Så är det något jag kände att det, jag, hade, jag hade inte velat Att det inte var där helt enkelt Jag förstår liksom varför man lagt in det Det är logiskt och eh, det gav liksom en taktisk edge Till spelet, jag vet nu hur det är med andra spel Har du spelat tidigare UFC-spel Marcus? Jag har inte spelat någon tidigare UFC Och jag tror senaste, den typen av fighting -spel Var nog äh, något av de här Eos äh, buxningsspel Ja, äh, fightnade fight, precis äh, På Färme då På första Xboxen Det är alltså hur länge som helst äh, mm. Den här typen av spel har aldrig något, Varit något som har dragit mig Men just äh, UFC Nu är ju UFC Så jag ser väldigt intressant ut. Ja. Sen är frågan alltså det man såg i trailern där med eh, fysiken och eh, just det grafiska, när du slog på någon, såg man verkligen det också sen i spelet? Alltså hur musklerna eh, reagerade och... Ja, det gjorde man. Eh, uh, hur och allt sånt. Jag kan säga att han, han visade lite så här när, han stod, när de tog en karaktär, han tog den här, vad heter den? Bruce Lee och så kom han i submission mode och han satt och så här, tryckte en arm och liksom skulle få ut han helt enkelt Och då såg man verkligen hur musklerna på Bruce spände sig verkligen Och typ pulserade nästan Det var, det var väldigt tydligt att nu håller han på liksom Och spänner ut den här killens arm eh, så att, Och, och en, en väldigt snygg och tydlig sak Är när man eh, slår en kille i huvudet Och han är svettig Vilket jag antar att alla är hela tiden Eller, någonting, eller så är det längre in i matchen Men då ser man svetten flyga av huvudet Och man får en riktigt bra knock eh, och, men det är så små saker innan matchen, när de drar igång så de går runt i ringen. Även under matchen så ser man liksom saker som födelsemärke. Du ser verkligen där är ett födelsemärke, där ett födelsemärke, där är ett födelsemärke. Så det är väldigt detaljerikt och under matchen måste jag säga att det är väldigt snyggt. Publiken var jag lite besviken på, även arenorna eller platserna. Det är ju, det är ju typ hockerinke eller basketarenor som vanligtvis de, de kör på helt enkelt. Så det, man såg typ att slutningen var annorlunda. Sen var det inget mer för det är mörkt för de mesta delen. Och det är väl inget negativt kanske i sig, men det är, för någon som inte känner till sporten innan så, så kan det finnas lite hopp. Det spelar ingen roll om jag spelar på den här arenan eller den här arenan, för det ser lika typ likadant ut. Eh, tio stycken finns det, och plus, eh, plus eh, när du spelar typ career mode och typ träningsläget så ska det finnas en eller två extra. Då. Och de får alla tillgängliga när vi spelar spelet spelet. Eh, och, och, och sen märker man väldigt mycket att det här är från eSports-kärnare då. Uh, som FIFA även ifrån då Och jag som spelat väldigt mycket FIFA uh, Känner ju igen allting i menysystemet uh, Speciellt online-biten De har ju istället för Season då Som du har om du har spelat FIFA och känner till detta Season 10 till 1 Spela 10 matcher, du ska upp, ner, ligga kvar i divisionen Här har man istället online-championships Då har du rött till svartbälte Så ligger olika bälteskategorier att spela Och det här är liksom då random mot random folk då och sen har du då online rivalries istället för online friendlies. Eh, och det fungerar på samma sätt. Och här spelar du bäst av fem matcher mot en kompis. Och så först i statistik mellan er. Liksom i FIFA, du har typ hur många säsonger du har spelat. Vem vann i FIFA de säsongerna. Här har du troligtvis hur många KOs. Hur många långa matcher, snittmatcher och sånt. Så att det är väldigt tydligt hur menyn uppstakade. Hur spelägarna är valda och så vidare. Att det är från samma studio. De har lock tagit väldigt mycket från andra och eller rättare sagt att UFC har tagit mycket från FIFA och det är bara positivt måste jag säga att man känner igen sig direkt så har du spelat mycket FIFA och är lite intresserad så kommer du inte ha svårt att komma in i det alls när det kommer till menyer och förstå spelägen och vad du kan förvänta dig och och sen när det kommer till vad var det mer? Jag tänkte ta upp lite kort bara Uh, jo, musiken också, den är ju alltid väldigt ikonisk i spel som typ. NOL har ju väldigt mycket så här rock och lite gamla punkband som typ Offspring och sånt där. Uh, och i FIFA har du, uh, vad heter det? Har du såna här elektro -pop och, och, uh, väldigt så här, electro, pop och så indie rock och den typen av musik. Blandat om liksom lite sydamerikansk och musik, uh, rap och sånt där. Medan här har man tagit tillsammans, har g Sports med och heter det Uh, UFC, då vad heter det? Det man spelar på eventen, den musiken har man tagit lagt in i spelet helt enkelt. Så att Och, ä, och även vissa spelare när de går in, eller vad heter man ska kalla det, fighters, när de går in på. Uh, på. Uh, ja, åta gången precis när de går in ja. då. då, då vissa låtar har de köpt rättigheten till, så när du går in med vissa spelare, jag vet svensk, uh, Gustafsson har ju den här du gamla du fria den här Volvo-låten som de gjorde med Slattan. Uh, Spelas ju när han går in live i verkligheten Jag vet inte om de har tagit den Jag hörde inte det för det hade så eh, lågt ljud Men vissa fighter ska ha den riktiga låten Så det, det är ju coolt, om man, speciellt om man gillar fighten eh, Så det lär uppskattas och, eh. Sen har jag faktiskt, vi faktiskt Vi gick in på Play Select här Och lade en eh, liten nyhet med att vi ville ha frågor Vi fick två stycken och eh, första frågan då, vad kan vi förvänta oss för tekniska specifikationer Så som upplösning, native då eh, och FPS Och jag, jag ställde frågan då till och vad vi kan förvänta oss helt enkelt eh, redan innan Så att det är Målsättningen i 1080p, men det är, inte, det är inte fast ännu Jag gissar på det, det kändes upp där, 1080p Till PS4-versionen, märkte lite upplösningsskillnad på Xbox One och PS4 då eh, Som vi märker med de flesta titlarna, även om det var väldigt minimalt i så fall 30 bilder per sekund är det man siktar på Och eh, han, han berättade faktiskt att i fokusgrupper Så hade man, hade man valt eh, Man hade gett folk Att de skulle spela 60 fps 30 fps och 30 fps Med motion blur och de, upplever, de har valt motion blur då Och det är inte påtagligt måste jag säga För jag noterade aldrig eh, Men man har lagt på det För att få en realistisk känsla av fart Och intensitet helt enkelt Så eh, Det ser ut som 1080p jag skulle inte citera på att det stämmer, 30 fps och motion blur helt enkelt. Eh, och vår andra fråga, är spelet, är spelet bättre balanserad än i tidigare? I tidigare spel kunde du välja den karaktären som hade längst räckvidd och då mer eller mindre eh, förlama motståndaren eh, med långa sparkar. Eh, hoppas detta och liknande problem är något att fixat i detta spel. Nu har inte jag spelat undisputerspel än de andra. Men eh, jag tänkte faktiskt på det att räckvidd, att det spelar roll eh, instinktivt och, För man ser statistik så här på spelans eh, vikt och sånt här när de går in Och även om det är samma viktklass så kan den andra vara mycket längre och längre i räckvidd Men det kan vara tjockare och biffigare eh, Och jag märkte att vissa matcher så var jag påtagligt längre i räckvidden Men eh, att jag hade längre räckvidd Men jag märkte inte att det gav mig ett stort övertag Utan det var mer stats som jag märkte när vi spelade Att det gav ett övertag faktiskt Så att... Eh, det kändes inte så. Jag har spelat i fyra timmar, give or take, så det är inte tillräckligt mycket tid för att svara på den frågan. Men om det var ett tydligt problem som man lätt märkte så... Jag, jag tror jag har noterat det faktiskt, för att vi testade alla viktklasser och väldigt många olika karaktärer. Utan det var, det var ju tydligt om någon kanske hade 95 istället så någon hade 80. Då var det liksom, Då var det körd med eller mindre. Granted att vi alla var rätt mycket nybörjare, det kanske förändras när man kan spela ett mer ut och in i slutändan, men... Så det, det var det, överlag positiva liksom, eh, känslor eh, Jag kommer recensera det så jag plockar upp det Och eh, jag är ett kompis som är intresserad av det Och eh, hittills skulle jag rekommendera att de köper det Som sagt, ni kan läsa min recension eh, Kommer förhoppningsvis upp innan embargo och allting nej, det, Eller, inte innan embargo Men i tid till att embargo lyfts Så att, eh, ja, nej men det ser jag fram emot Så att det, det var väl mitt mycket besök där Ja, som sagt så vill ni Veta mer om besöket så har vi En skriven version också eh, Uppe på sidan nu samtidigt eh, Vi spelar in det här i förväg men eh, den 20 eh, Nu maj så Släpps en för eh, eventet Så där ligger hans eh, intryck Och intervju med utvecklare Och annat smått och gott Från eh, det eventet och spelet Precis. Och sen eh, släpps spelet Den eh, ska se, Det var juni va jag vill säga den 7, 9 eller 14. Jag har inte riktigt 17 juni till och med. 17, okej. Okay. Siffrorna fanns med i alla fall. <laughs> ja, ja. Eh, ska vi ta tävlingen? Innan ja, vi det, kan vi väl, det kan vi väl göra här. Eh, eh, det var ju pre-E3 först också. Men eh, vi kör väl tävlingen ja. nu. Eh, vi tar tävlingen nu så har vi den avklarad. Ja. Eh, det är så att eh, Ubisoft Nordic skickade över eh, en eh, samlarfigur. Uh, Edward Kenway uh, från uh, Black Flag Där uh, finns bilden upp i posten på sidan Det är en riktig Riktig maffig grej Som vi låter ut då Precis som vi gjorde innan så är det två frågor Plus en lösfråga. Och det vi vill ha reda på Första frågan då Är vad heter Edwards fru Och då vill vi ha Hennes hela namn då Även efternamnet Är ju Eh, därmed eh, Sen eh, fråga två då eh, vem, är vem av Edvards vänner Är eh, Tillhör Assassin's I spelet eh, Det är en väldigt ikonisk karaktär Som är där som eh, Tillhör då Assassin's Order eh, Får man reda på lite senare Nu kan det vara en liten spoiler I spelet men eh, det känns lite som Att spelet ut ute så pass länge nu Ja Uh, och sen då uh, Fråga 3, utslagsfrågan uh, Vilken är din favoritkaraktär uh, Från Assassin's Creed-serien Och då räknar vi Både huvudkaraktärerna som Ezio och uh, Connor Och så vidare Och uh, även då alla uh, sidokaraktärer Som har varit med i serien alla från Black Flag Da Vinci uh, Da Vinci från uh, Assassin's Creed 2 uh, Vad hade vi i trean? Uh, tvungen, ja, tre, trean var det väl främst De du hade i din Ja, han gamla din i, Ja, du hade ju hade din mentor ja, precis uh, Det var ju faktiskt en fråga ju... från förra tävlingen. Vad han hette var det väl Ja, precis oh. uh, Ja, då är ju även uh, Edwards uh, son Tilläka Connors far uh, Hetham ja. Som uh, är med i en del i, i trean Så att uh, Välj vaka, vem ni tycker är bäst uh, och, och skriv gärna ner varför Uh, jag tycker just att den kar karaktären var bäst i scen uh, Som sagt det är inte bara huvudkaraktären Utan även all alla karaktärer runt omkring För där finns väldigt många intressanta Karaktärer runt omkring Och när här ska man inte skriva då i kommentaren Utan man ska skicka det till Player Select nu har inte jag uh, uh, Det vill vi ha till tävling uh, At playerselect.se Alla de här frågorna och informationen Kommer, kommer jag även posta på hemsidan såklart um, Så att ni kan läsa på det där också <gåll> Var det tavling eller tävling förresten? Eh, tavling. Tavling uh, at playselect.se Ja, det är inga inga ära så att säga. Uh -huh. uh, nej, det var den tävlingen. Uh, vi vill ändå tacka USHOP Nordic för uh, uh, möjligheten att ha den här tävlingen. Uh, ja, det var mer information som sagt på sidan om det. Uh, ska vi dra vidare till sista segmentet som Faktiskt ett jättestort stort också. Ja, 3E3. Vi är nästan uppe i över en timme här, men vi kör det här i E3 också. Ja. Uh, om vi bara lite smått här. De spel som är bekräftade kommer visas på E3. Nu är det inte säkert att alla de här spelen kommer visas upp på uh, presskonferenserna uh, för uh, Sony, Microsoft och Ubisoft. Uh, Microsoft kommer, kommer vi även kolla in och i och med att det kommer att vara multiplattformsspel på deras konferens. Det är inte bara exklusiva spel. Uh, Destiny uh, är bekräftat kommer att vara där, uh, på Activision. Nu sägs det ju att Activision ska ha ett eget event. Jag uh, skulle tro att det blir bara en digital grej de kommer ha. Men Destiny kommer ju definitivt visas upp på, troligtvis jag, under uh, De har ju samarbetat där som är tydligt så att det är ja. inte förvånande om de dyker upp där med gameplay och massa showfresh. Nej, uh, The Division uh, kommer visas upp. Uh, nu är det försenat till, uh, till hösten nästa år uh, Inte så förvånande, det är ett massivt projekt de håller på med Så uh, jag hade inte förväntat mig att du skulle få det i år uh, Även om det har varit roligt att få det i år Men det känns som att det har blivit alldeles för mycket uh, Det bekräftat ska visas upp uh, hur de ska visa upp det Det vet jag inte, de ska visa upp var, vilket läge spelet är idag det kommer förmodligen ske på Ubisofts Eller ja, det kommer ske på Ubisofts Presskonferens, men det är inte omöjligt Att vi får se någonting på Sonys också Fast är det är inte Microsoft som har Ett samarbete på gång där faktiskt med det här spelet Har jag märkt Alltså, historiskt sett Historiskt sett så har ju Ubisofts äh, Och Sony en bra Sony Relation, vi sätter alla Assassin's Creed-spel har ju fått uh, Bonusuppdrag på, just på Playstation 3 och nu, även Playstation 4 Med Watch Dogs ja. Så uh, det kommer vi på Ubisoft-event eventuellt något extra på Playstation Jag vet inte, jag tror Tror inte det ändå Det känns som att de drar allting på sitt eget mm. uh, Dragon uh, Age Inquisition Tredje uh, spelet i serien uh, Kommer att visas upp Det blir på EA:s eget event såklart Är, är det next en exklusivt Nej, det är det inte Det kommer även på 360 och PS3 det, um, det ser för snyggt ut för att komma till de konsolerna alltså. Jag är, li, ja, jag alltså är lite det orolig Att det kan se Väldigt uh, nedummat ut på de konsolerna Alltså, av det vi har sett Från spelet är det ju taget från PS4 Den senaste trailern trailen Det, var det var, brukar det vara PS4 var, om ni kommer dit Ja, det var PS4, sa de Ja, ah, okej okay. um, nu, nu är vi så pass långt efter Så att uh, nu visar de inte upp på devkits längre Utan Nej, alltså de här makeshift devkit som de gjorde med Watch Dogs när det utanmäldes. För det var ju då framstod inget riktigt devkit i den bemärkelsen, utan det var en PC med PS4 Spex mm. eh, inom parenteset. Men ja, Dragon Age, det ser riktigt snyggt ut på PS4. Eh, PS3-versionen kommer förmodligen ligga runt vad eh, de tidigare spelen i senare läget. Inte jätte. Eh, Next gen game men de har absolut Inte varit fula i den maxen, de har sett Riktigt snyggt ut, så att det, det är nog inga problem, men Man vill ju såklart plocka upp det på PS4 Om man har möjlighet ja. det, äh, Nästa lista, The Crew äh, Också bekräftat det, det kommer ju äh, Sagt att komma i höst äh, Om det inte blir försenat Men det tror jag inte äh, Så det kommer ju visas upp på Ubisofts Presskonferens med säkerhet Uh, Far Cry 4 som de uh, Utannonserade uh, I går, eller frågorna igår var det va? Uh, I förrgår vill jag säga uh, Fredags, nej var det tos, eller, ja, Två dagar sedan Fast det spelar ingen roll någon lyssnar på det här, det förra veckan <laughs> Ja precis uh, Det stämmer uh, Vi vet vi har fått en titel uh, Vi har fått coverarten Vi vet att det utspelar sig I, i en fiktiv uh, region I Himalaya. Uh, det ska bli väldigt skoj att reda runt på elefanter Och eh, kassa snöbollar på folk Var det Himalaya och var det Uncharted 2 I slutet här Ja När du åker på tåget är det väl också där Ute i snön det är, ja, jag, jag tänkte bara direkt på den här regionen Det kommer ju en handman in i grottan med allting Det är väl Himalaya jag runt där. Men... Ja där är fan vad det var i Uncharted Ja, ja. nej det är, alltså... det, är, det är som sagt Far Cry 3 Fantastiskt spel Bästa outro låten någonsin går lyssna på den Outdoor theme uh, Men ja Som sagt det kommer bli grymt Och Att spela på next igen kommer bli väldigt Eller ja, current igen kommer bli väldigt skönt Så att uh... Uh, uh, Vad har vi mer? Lords of the Fallen har också bekräftat att, att vi får se mer av um, Det är väl ett spel som har gått väldigt mycket under radarn För att det har inte varit någon mycket marknadsföring av det sen utan uh, utannonseringen På vet du, Pax förra året um, Det kan väl sägs vara ett Next gen Dark Souls om man ska vara väldigt enkel på det. Ja. Det, har, det har väldigt tydliga influenser från Dark Souls. Eh, även om det är mer action-orienterat så. Eh, är väl det har lite tredje person: Medieval, Skelde och Svärd och. Eh, hela den biten. Det ser väldigt, väldigt intressant ut. Mm. Ehm Uh, ser tightar se ut i gameplay Vilket ju intresserar mig För att jag har alltid tyckt att Dark Nu vet jag att folk säkert säger Det är tight det är precis gameplay men, <laughs> Vilket alla säger Och jag, jag, jag har inte tiden och intresset ännu Men att plocka upp det Det kommer nog aldrig hända trotsvis uh, Men att det ser tightar ut Gameplay med sitt gör mig intresserad Så att säga Ja, precis uh, Sen har vi ju Kojima gick ut att Metal Gear Solid Phantom Pain Kommer ju Visas upp med en ny trailer. Eh, det kommer ju garanterat ske på Kinamis egna event som oftast är dagen innan eh, de vanliga presskonferenserna. De har en inspelad digital eh, presskonferens som de eh, släpper på söndagen, oftast på kvällen. Eh, det skulle vara en ny trailer eh, fokuserad på story biten eh, mellan eh, Grand Series och när Phantom main börjar. Så det skulle inte vara en massa action-blockbuster-trailers som uh, han tyckte var lite tråkigt nu. Vilket uh, man kan förstå när man kollar på Call of Duty varje år. Ja. <laughs> Även om Call of Duty verkligen ser helt ut detta årt. Men det är väl nog mest på grund av uh, Kevin Spacey. Eller House of Cards. Uh, ja, precis. Ja, precis. Är... Han kan nog lyfta singleplayer biten Bara genom att ta honom där Jag vet många som, som jag har hört i alla fall på olika sajter och sånt där, Som kommer att spela det enbart För att det är Kevin Spacey där Och då är de intresserade helt plötsligt av singleplayen För jag vet att många som spelar Call of Duty år, de spelar primärt bara multiplayer Och sen finns det de som bara spelar singleplayen Men eh, helt klart Kevin Spacey kommer att göra att man eh, Någon gång vill spela spelet åtminstone Ja Uh, sen har vi Me uh, Metro Redux uh, Och Next Så det, yeah. det får man Ja det blir väl det en osläppta PC-spelet PC Men är det alla spelen uh, Som har kommit Två stycken har släppts PC-spelet Som aldrig släppts till konsol Och uh, det senaste då Metro Last Light Så du får två spelar i till PS4 Känns lite fel Att ha 500 för det kanske Nej, Ibland, jag tycker inte riktigt där uppe i AAA-regionen Men det kommer väl gå för samma pris som de flesta Sen får du två spel Och jag tycker bara oh. Oh, Last Light är ett väldigt bra spel Jag kan inte tala för PC-spelet Riktigt Jag har bara spelat det i korta sessioner Men eh, det problem, jag hoppas verkligen Att fixa till gameplay gameplay-mekaniken där För den är lite åldrad om man jämför med, eh, med Last Light Det är väldigt mycket mer polerat på Last Light Och då är inte Last Light Top of the line polerat om man säger så Men eh, ja, alltså, Om man inte har spelat Metro-spel än, varför inte Plocka upp det Ja. Uh, The Order, uh, 1886 uh, from, uh, ja, det, alltså det är Studio Santa Monica som till viss del ligger bakom Men det är även en annan studie som har huvudutvecklingen uh, Och bara för det så glömde jag bort vem det var Men det spelar ingen roll uh, Det kommer att visas upp uh, Det var ett event tidigare i år Där uh, inbjudna media fick uh, uh, tror de fick se en slice på en team, drygt timmen uh, Det var väl blandade uh, Åsikter om uh, Den tekniska aspekten där Men som sagt, där finns ju inget datum När spelet kommer så att uh, skulle, skulle det komma hösten 2015 så hinner de ju Utan problem och Fixa till allt tekniskt ja. uh, Det lilla vi, vi fick se Från uh, det eventet Var att det känns Ett tredjepersonsskjutare det känns lite. Uh, uncharted uh, slash. Uh, Gears. Ja, Gears-halet. Uh, de, de pushar väldigt mycket att, det, att dina val. Att har olika val hela tiden. Uh, det är något vi har sett hur många gånger som helst och hört att uh, dina val ska. Spela roll. Spela roll, och det. Är, som sagt, det är väldigt få gånger Där man verkligen har känt det Jag kände i Bound by Flame nu senast Och, <coughs> och, och i Och i spel Så känner man det hela tiden att Man märker att valen gör skillnad Men eh, som sagt eh, Det ser otroligt, otroligt snyggt ut eh, Jag har stora förhoppningar på det Men det kan gå både upp och ner Men det ser inte intressant ut eh, Star Wars Battlefront är väl ett av de största eh, Grejerna I eh, år Tillsammans med Uncharted. Uh, DICE uh, FB, uh, FPS skulle jag tro det blev. Uh, Star Wars spel. Det är bara att ta Battlefield risk innan det och utveckla det ännu mer. Mer och mindre. Ja. Och det känns ja. logiskt att de pysslar med det. Och jag vill nog ha faktiskt uh, First Person. Det hade varit intressant med Third Person för det var de andra spelen primärt. Men, uh... Ja men det blev ju Visceral. Det är ju det Amy håller på med. Ja. Att, Men, eh, first and, person typ, Om man typ kan kolla ner Ser man såhär Wookiee-hår och springer Så, brrr, så bara springa in och skjuter <laughs> folk liksom Det är det, nice. det, det, det är som sagt logiskt studie Det är dig som ska handla om det är, ja. Även om Battlefield 4 har haft Uppenbara problem Så så det finns det ingen annan studie Jag kan tänka mig skulle verkligen göra det bra Och jag på de andra Battlefront har varit tidigare Så är det ett FPS-spel med Benabag Får vi möjligheten att flyga runt i alla de här skeppen också Så man får man ju få gåshud Ja, det kommer bli coolt Och med tanke på Battlefields ljuddesign så Ja. Åh oh, mamma eh, Sen eh, Absolut största som alla väntar på nu eh, Sen förra året, Uncharted 4 ja. eh, Om det får en 4-titel Det spelar ingen roll eh, Men det är nästa från något idag eh, Det är två stycken undertitlar som har läckt ut eh, Eller snackas om vi ska väl ta dem en ny passalt Den första var The Battle of Gravelines eh, Och den andra var Sunken Blade Båda de undertitlarna Kan ju gå och eh, Till spelet Om man kollar första trailern Som var väldigt, väldigt mörk Battle uh, of Gravelines låter mer logiskt Jag vet Sunken Blade känns väldigt asiatisk Ja, alltså, alltså Sunken Blade, det, det är väl i så fall om det är ett skepp som är, Det känns lite mer chartet tre Över i så fall Okay. Um, som är en eller en vita spel Vad heter de? Drake's Fortune, Thieves Among Us Och ja, vad är det trean heter? Drake's Deception Ja det är det Som har det ett på vita också uh, Goldenevers Ja, jag hoppas att de faktiskt, att de portade till um... PS4, det har varit uh, Riktigt bra Visst, du har, inte, du, har ju, du har inte Touchpaden på baksidan på Det går att ersätta Det går att ersätta, du har ju touchpaden på framsidan så det kan de säkert lösa på något sätt. Ja. Så en en HD-remake på hela serien med då Abby att äh, de har ju varit äh, smutsiga på julafton oh, ja. äh, Jag har alltså haft några problem att spela om dem. Ja, jag spelade ju lite av trean på PC nyligen. Även om det inte är det första spelet så känns det ganska skitbra fortfarande. Visst, man märker att det har blivit next igen på vissa te teknikaliteter, men fortfarande. Det ser väldigt bra ut. Uh. Ja så finns det en hel del spel som, där inte finns någon bekräftelse som de kommer att dyka upp men de, de måste ju vara eh, Batman Arkham Knight måste de ju börja visa upp. Eh, speciellt om det fortfarande ska släppas i oktober som eh, det ryktades om. Så måste vi ha en, eh, en gameplay från det. Mm. Får vi inte gameplay under ett så tvivlar jag starkt på att vi får spelet i år. Ja det är ju eh, rykten jag kollade upp det lite dubbelt här och det är ju rykten på att det är försenat och... Det känns som att alla rykten om förseningar stämmer det gällde, det gällde det här zombiespelet Man springer runt och parkourar Det gällde Division Det känns som att Batman Arkham Knight Redan nu kändes rätt tight Så att jag inte får fånande Att förtjäna. Jag har inga problem med det heller Jag menar att få Arkham Knight, The Division och Witcher nästa år I'm cool with that Ja det är inte det enda vi får nästa år heller så... Näst, uh... Nästa år kommer bli det big liksom, stora spelåret För de nya konsolerna Men det här kommer fortfarande bli ett väldigt kompetent år Ja, speciellt i och med att det är väldigt många titlar Som eh, är exklusiva just för eh, PS4 Alltså som inte kommer på PS3 slänger en han där Ja, han kört längre länge där med där i listan uh, Batman Do uh, Mad Max Kommer inte ihåg om det var PS3 också Det uh, jag tror jag tror inte vi gör. Det. Jag tror faktiskt det var det, vi märker det. Nu ringer eh. det här nu Mario Loth förstår ju hela vår image mm -hmm. Vi stänger av där Ja, kör vidare, ursäkta <laughs> Uh, the Witcher 3, ja det ju också en X-Men Only Det kommer ju också en uh, Nästa år nu, det blir för senat uh, Det måste ju vara där uh, Miller of Shadow of måste ju vara där. Det är också, släpps ju också i höst uh, I september tror jag det var uh, jag ska Kolla varför det uh, Nu har jag inte dokument uppe uh, Mass Effect 4 Måste jag visa upp the... Jag ser inte varför de inte kan visa upp Åtminstone trailern där Det ryktas riktats som att den Uh, titeln heter kontakt uh, kontakt och jag vill ha Nextin-utgåvan ja. I sommar Ja, Nextin-utgåvan Ja, du menar a collection, ja, Collectionen, precis, det, det känns logiskt Give it All, ja, all det... DLC 10 ja. 60 FPS Tackar ja. ja, som sagt, om inget annat så i alla fall få titeln Från kort, kort teaser på det Men jag, jag vill se Mass Effect 4 i, På E3 ja. uh, Evolve har inte fått något riktigt datum, men de, de, måste ju, de måste ju börja pusha det lite mer. Det kommer komma i år i alla fall. Det, det kan vi. Det ja, det, känns, det. Inte som ett, känns inte som ett spel som kommer att bli för det... Nej, vi har sett så pass mycket av spelet. Jag menar, det känns bara som att de ska droppa några nya monstren och några till-maps. Annars framstår det från gameplayet väldigt färdigt faktiskt. Så att. Men det är Kinas för det kommer bli fantastiskt. Jag och flera kompis sitter och peppar på det. Det är det och Destiny som är. The Thing att spela tillsammans med kompisarna på Playstation i höst känns som, multiplayer-wise då. Ja. Sen har vi vår kära Ubisoft igen, uh, vi vet att Ubisoft, eller vi vet, de har sagt att de ska släppa två stycken uh, Assassin's Creed i år. Uh, Det ena Unity som nu redan har visat upp uh, en, uh, ett äck på. Uh, jag, uh, tvivlar att, jag tvivlar på att det kommer bli så snyggt, men kommer det ens i närheten så är jag nöjd Ja, maskinen har ju kapacitet Men som sagt, det var täckt Vi får ja. ta det um, Men det kommer att vara otroligt snyggt uh, Vi vet ju hur Black Flags såg ut Och nu är det ett spel som inte hålls tillbaka Av PS3-utveckling också Och det förskattar jag så jäkla mycket För då får vi uh, lite känsla att vi faktiskt investerar i någonting Och inte hålls tillbaka av gamla spel jag förstår att de måste tänka ekonomiskt om ett företag, Men I appreciate that Ja, som sagt Unity ser Det kommer att se riktigt lovande ut Just det att det, går, det känns som att De går tillbaka till Assassin's Creed 2 Känslan med städer Lite tätare inte så mycket Öppna områden Och sen då franska revolutionen eh, ah, det Det är perfekt ja. Assassin's Creed eh, Efter, för, för folk som älskade tvåan Vilka typ majoriteten gör Har du inte spelat två an så är du troligtvis Black Flag som är ditt favoritspel Det är väl typ så ser det ut När folk listar sina eh, favoritspel Ja, har de spelat tvåan så ska de göra det. Det var ja. riktigt, riktigt bra. Uh, sen vet vi... Uh, just nu senast under deras uh, earnings report så sa de att det kommer ett uh, spel till, uh, till ps också. Uh, det är det som har riktats med uh, utvecklingstiteln Cosmo. Uh, det vet vi absolut ingenting uh, som helst om för tillfället. Då fick vi en läckning... Fast det vet vi inte om det gäller, den här Unity mm. eller Cosmos gäller. Om vet, här. Vi fick ju några... Vi fick ju några koordinater som de löpt på hemsidan Eller på Twitter Ja men, de, nej, men, ja, men det var ju då när de var på med den här Ryssland eh, Modern 10 Game På AC Initiative-sidan eh, okej okay. eh, Det var ju innan de eh, Utan oss, Eller ut den här lekningen kom För eh, Unity Jo alltså eh. jag tänker om det har något med Vad som pågår i nutiden och någon av de spelen story -mässigt, för det ligger något typ Det var väl någon sån här speciell ja ja Det är inte helt omöjligt Nej. Uh, det, det roliga är då alltså, de här, Det har kommit egentligen En stor läcka, eller läcka det, det är ett rykte uh, Angående Cosmo att det ska Utspela sig Fortfarande i USA uh, Vi kommer uh, längs Ute vid New York kustlinjerna där uh, Fortfarande med båtar Fast mer i begränsat uh, Stil uh, som Freedom Cry du, du kunde åka runt Men det var ett väldigt begränsat område ja. Uh, gamla karaktärer kommer att dyka upp igen Som Heathem Adewale uh, vad, vad de än gör så, kommer, så Känns det som att det kommer bli intressant Men det, det känns lite som att det blir uh, uh, Lite ett brotherhood uh, Revelation Salt man kör det är Lite på samma expansion feeling ja, Det känns som det är riktigt stora seget. Och jag måste säga att det, det är nu jag förväntar mig Något nytt multiplayer Kampanjmässigt eh, Eller uppdrag rättare sagt jag, jag vill ha lite bättre variation på uppdragen Och ja Det, det, det är därför jag förväntar mig Störst skina helt enkelt Ja just det men angående Unity så är det Nu vet jag inte om det blir bekräftat Men det var ett väldigt starkt rykte då att Angående multiplayer biten Att vi skulle få eh, fyra spela co-op eh, det, det, det är det enda vi vet Men det verkar ju som att eh, De verkligen försöker göra någonting nytt eh, Så att det inte blir eh, Wolfpack 2.0 utan. Det är inte omöjligt. Ja, hård mode styrk känns inte som det passar i den spelsegan. Men för jag spelar kort, det kan bli väldigt, väldigt intressant. Ja, så vi får köra så... på, på slut nu innan vi går till två timmar. Ett, så Jag det nöjd. Om vi går över till äh, förväntningar på presskonferens så har vi ju egentligen drött upp nästan allting. Här. Men det vi inte har upp är att ja, Sonny lär ju. Pushar Morpheus, uh, Project Morpheus På sin presskonferens Det kommer de inte ifrån uh, det, Vi får se mer om det, även om det känns som att Sent 2015 Innan vi får en konsumentversion Jag kan tänka mig uh, att de den... visar det här Indiespelet med Boyd Går upp med det här uh, skräckspelet vad heter det? Among Sleep Among Man är ett litet barn, det var en trailer här nyligen På vår sida. Uh, Det fick uh, Vi har ju bara sett fler och fler spel Som säger att vi kommer stödja Project Morpheus Så att uh, det är, jag kan tänka mig att något indiespel Eller något, något spel överhuvudtaget Kommer demonstreras på scenen Det vore coolt ja, eh, Något dag har vi diskuterat Vi vet att de har två projekt på väg mm. eh, Santa Monica Vad de håller på med det vet vi fortfarande inte eh, Deras eh, involvering I The Order är eh, Rätt så minimal jämfört Det är rätt minimal jämfört Med vad vi trodde från början Utan det är ju den andra studien eh, Ready at Dawn eh, Som eh, So uh, Playstation Now Måste de ju ta upp I och med att det släpps Eller om det inte blev senast så släpps det i sommar i USA Så det blir väldigt intressant att se betalningsmodellerna där. Uh, Vad det kostar per månad Utbudet också eller... jag, jag Personligen måste jag säga att jag är mest intresserad av Playstation 1 titlar uh, Så att, uh, vi får se uh, det, är ju, det är ju bra för konsolen Att ha alternativ helt enkelt Så det uh, ska bli spännande att se vad de lanserar I USA men för oss här i Europa också vad är du beredd att betala per månad för att få fullt tillgång till utbudet? Jag, jag tror det kommer att vara olika utbudsskillnader typ om du vill ha det typ senaste typ PS3-utbudet. Jag hoppas du får välja själv, men 79-99-kategorin. Du är inte beredd att gå upp i 199 för full access till hela biblioteket, om det har varit möjligt. Alltså, nu har jag bara plockat på med en massa PS3-spel igen och... Nej, i min situation, men har, har du liksom bara PS4 och inga andra spel hemmet, ja, jag menar, tar vi typ saker som via Play som kostar 279 månader, vad är det för sporten, ta bort 79 där och du får spela typ hur mycket spel du vill som helst på alla generationer tidigare, så att vi utgår inte för att alla spel finns där, men The Major Ones Uh, då, vi, vi får se uh, Jag vill inte lägga ut några jättesumma på det Men jag kommer ju testa det självklart så. Men för mig är det De snackar ju om att de kommer skala upp gamla titlar Och det är ju coolt uh, Speciellt ett PS1 och PS2-spel Som inte fått Holy collection då. Uh, mm. Så om det kan ske det, Då blir det riktigt intressant mm. uh, Drive Club måste ju, måste ju visas upp det är ju, det ser, alltså Redan nu så ser det ju Fruktansvärt snyggt ut Även om uh, de nya äh, klippen de visar nu som äh, inte var komprimerade Så känns det lite som att äh, Anti-Aliasingen inte finns där Nej. Men äh, vi vet ju fortfarande hur, exakt hur gamla äh, de klippen är Och det är ju tagit till innan spelet släpps Så att, jag är inte orolig, det, det ser fruktansvärt snyggt ut för vårt biospel så, Men sen samtidigt går det upp äh, mot, äh, äh, mot The Crew också där, Så att, äh, det blir intressant höst för folk som gillar biospel <gör> Uh, Guerrilla Games nya IP. Vad uh, de ska göra nu. Uh, det blir inte ett nytt Killzone utan det blir ett, en helt ny spelserie uh, Riktas det ska vara ett open world RPG. Uh, det är väl inte helt omöjligt men uh, det känns ändå som att styre som. Har livet när på att göra FPS. Gör något relativt liknande i alla fall. Kanske Third Person men inte helt. Det känns Open World RPG är ju rätt långt ifrån FPS och speciellt i en linjär liksom Corridor-shoot-spel man faktiskt har gjort. Ja, sen känns det lite som att De, de går, går ju nog inte upp Alltså det blir inte Destiny uh, Storlek på det Och, uh, ja Vi får se Det, troligtvis måste... blir, det, det blir troligtvis ett FPS uh, Hoppas de gör något annat Men uh, FPS är det de kan så att säga ja. uh, Vad är det med Ubisoft, jag vill att de visar upp Beyond Good and Evil 2 ja. det, det, det har gått alldeles för lång tid nu uh, Jag har fått så många teasers från det Uh, vi vet att uh, Prince of Persia under utveckling. Både mm. riktas att det är Ubisoft Framework, som, nu som Michelle O'Leight och, och Raymond. Så att det känns lite som att Prince of Persia de gör nu blir ett mer barnorienterat Nu kanske det är fel styrk men att det blir åt Raymond-hållet än att det blir åt. Uh, uh, vad det är det? Mörka som kom uh, Evil Within. Nej, Fighter Within. Någonting sånt. Det var, sånt. Alltså, det var väl, väldigt mörkt, uh, blodigt, alla. Uh, Got a war hole mm. uh, jag, jag hade hellre sett the, den delen För Prince of Persia men Det går nog bra oavsett uh, Vi har väl gått igenom alla saker här, Förutom egentligen Det är inte uh, ja, ja, och sportspelen Och Inquisition Ja, att, att vi får Call of Duty, NHL och FIFA det, det är no brainer ja. Det är all, de årliga spel som kommer ju alltid så. Det roliga är NHL nu att det kommer till NXT Förstånden, det kommer inte förra året Så att det ser jag fram emot väldigt mycket Ja Fick uh, en trailer på det med fina bänkar på en arena och lite cool is och sånt, så det är det väl trevligt för ögat. Uh, Mirror's Edge 2, uh, har de nu snackats om att de skulle visa upp... De visade en trailer uh, redan med gameplay som det ser ut som. Uh, förra året så jag menar jag antal gameplay nu faktiskt, och typ en två minuter gameplay och sånt där, annars är jag lite besviken. Ja, sen är det Konami. Konami måste. Ja, vi... de kommer ju visa uh, den här. Den tre minuter står från uh, Phantom Pain. Mm. Uh, men uh, säilen till har de fortfarande inte sagt någonting om. Jag vill hört... se vad de tänkte göra med den spelserien. Även <gåll> uh, uh, om det har gått ner åt de senaste två utgåvorna. Så. Uh, den spelserien som verkligen har potential. Uh, och blir, blir något riktigt bra. Om de får rätt studie bakom sig. Uh, nu uh, Downpour som var nu senast Var inte Konami som utvecklade Det var en tredje d post utvecklade. Kan jag förklara varför kvaliteten blev som den blev mm. uh, Det är väl det vi förväntar oss där ja. uh, Det har du... blivit väldigt spännande E3 faktiskt uh, Och det är skönt när konsolen är ute För jag kommer ihåg förra e 3 Förutom att det var, uh, var En religiös upplevelse Att se uh, Sony piska alla på scenen Men uh, det var, det var jobbiga tider att veta hur kommer konsolerna blir och Det känns bara det var så negativt laddat. Allting, alla satt att oroa sig och att åh, alla kör med liksom digital download förutom Nintendo för de vet inte internet är. Men uh, det känns skönt. Konsolerna är ute. Här är spelen. Nu kör vi. och Det, det känns väldigt skönt. Och, det spel som kommer nästa år, vilket ser ut att bli liksom det stora året för de nya konsolerna. Det, vi kommer se dem också. Uh, så det ser ut att bli ett riktigt bra i tre. Uh, mina tre most anticipated är. Faktiskt Unity, eh, ny generation, eh, påminner om SSG 2, ny, ny motor och allting, eh, eller en ny grafikmotor uppdaterad och så Så att eh, Uncharted 4 och faktiskt Far Cry 4 nu, jag älskar Far Cry 3 Och eh, jag hade velat pet in Division nu men just nu är inte peppen så hög på det med tanke på att det ligger lite längre bort Även Uncharted också gör det men sen är jag stort fan av Uncharted också Så det är väl det är väl mina topp tre helt enkelt som jag ser fram emot lite extra Ja det är, en kontor, är det din lista uh, ja, det ju både Unity och Cosmo uh, sätter dem på samma lista där uh, I och med att de kommer samma, uh, i år, Båda två mm. uh, Unity har ju fått en liten snickpik Så där har vi Värtat henne lite så att uh, du vet Men Cosmo är verkligen peppar på att se Hur de gör med det <gåll> I, och med, I och med att det bara kommer för uh, uh, PS3 och inte PS4 mm. uh, Uncharted såklart det, Jag, jag hoppar upp som helst Få ett nytt Uncharted-spel <gåll> Uh, Far Cry till viss del Men Division vill jag Ha ja. mer ifrån Jag är riktigt taggad på Division uh, Speciellt om man får reda på mer Om hur uh, Multiplayen och uh, Hela den biten fungerar uh, Om man kollar på presentationen Nu senast så är det väl ut att vara Tre spelare plus en uh, Tablet så det är väl Kan man tänka mig att det är fyra spelare uh, online Ja Ja uh, sen Någon av dem kan vara en tablet Det vill jag se fram emot mest Sen vet vi att Där kom här grejer som vi inte Förväntat oss överhuvudtaget Ja, uh. ja det lär kommer en hel del alltså, Nya annonsmässigt Men det kom ju redan med Division Och uh, vilka mer var det som kom förra året Som var lite såhär Det och och... Uncharted. Uncharted. Ja, det var ju, fast det var ju senare när vi releaserade. Ja, men visst är det, det var Fortfarande, Vegas. fortfarande det, och det, men det är ju nu det börjar komma de här. Vi vet att det sitter... Vi kan ju förvänta oss att Media Molecule kommer visa upp något. Det är, antar jag. Ja, det skulle ju vara så fall i samband med Morpheus. Det känns som den studien är liksom... Morpheus eh, kreativitet liksom... De gifte sig bra. Ja, de verkligen visar ju vad Vitan kunde göra med... Eh... Move-kontrollerna där och allting är på Ja, move-kontrollerna innan Och likadant nu senast med Tero Ja, ja precis de är ju, de är ju, Det är ju det bästa spelet på att utnyttja Konsolen liksom Så att de och Sony har nog en väldigt bra diskussion Där med vad de, vad de vill använda på hårdvaran Och så vidare så, så det, ja. Sen är i frågan vad, eh, vad de gör nu efter Beyond eh, För du vi får det här ja, TechDM och liknande Jag tänker på eh. Chara eller vad det heter. Om. Ja, Caro känns mer som en tech-demo uh, Ja, du tänkte de, gamla gubben där och det Ja, precis uh, Med den här sorceren uh, och trollen och det, uh, Som man fick, fick i, När man köpte spelet Han var rätt imponerande Ja, då är väldigt imponerande tech-demo uh, Det är frågan vad David Cage kan göra För Maginu mm. uh, Jag gillar inte Heavy Rain Jag var ingen större fan, men jag älskade Beyond Och jag gillar uh, Heavy Rain, men jag gillar inte alls Beyond <laughs> Så att jag, jag har märkt att det är många som eh, Gillar det ena men ogillar det andra Eller ogillar Det, var, det var, Jag tyckte att det hade behövt Trimmas ner en hel del Men eh, nog om det eh, Det var väl allting här Vi får tacka alla er som har orkat lyssna här I nästan två timmar eh, Men det här var ju första episoden då Av eh, Podcast Select Helt enkelt ja. En liten teaser inför nästa avsnitt eh, Watchdogs kommer vi att diskutera gällande. Mm. Så kommer hon ha uh, embargo till lyfts då. Ja, uh, vi kommer ju även diskutera E3 såklart. Eh uh, vad som hänt. Eh mm. uh, på E3. Blir uh, en, en E3 spänd. special blir det ju post. Ja, precis. Den kommer ju upp där i mitten på juni helt enkelt. Eh uh, vi har planerat släppa den i alla fall samma vecka som alltså helgen därefter E3 eller precis efter det. Eh uh, Murderous suspect kommer vi nog diskutera också. Det släpps ju veckan innan E3. Uh, det är den andra spelvägs... som är egentligen innan. Men E3 är nog om att prata om. Som sagt, vi kommer... Ja, E3 kommer vara det största. Men uh, Watch Dogs kommer vi ta upp uh, om det är resursaspekt. Det ja, och som det sagt. Det... Podcasten kommer ju inte bli två timmar omväntvis. Men uh, en bit av en timme i alla fall. Men som sagt, vi, vi har ännu inte bestämt oss hur ofta den kommer släppas och så här. Så att det, det beror ju på. Kör man varannan vecka en gång i månaden så blir det lite längre. Uh, så att det vi får. Uh... Så väl tack för oss och så hörs vi eh, om två veckor med våra lyssnare. Eller två veckor. Ja, det är ungefär två veckor. Eller nej nej, det må det är länge till är månad, tre. Jag Nej, det. är okay, vi Nä, det är väl nästan, det är, det är lite över tre veckor till. till. Okej, okay, en månad då. Perfekt. Hej. Hej. Så